Hei vaan kaikille ja tervetuloa ensimmäisen kasoku-tehepero-anime-discastin pariin. Mä oon Valtteri, elikkä Stounis, ja mulla on täällä paikalla Tuurusa. Moi, videopelit on parempia kuin anime. <laughs> niin justiinsa. Sitten meillä on uusi poika Nailo. Terve, vn on parempi kuin anime. Meillä on vanha poika Tuomas. Morjes kuuntelijoille. Anime on parempaa kuin anime. <laughs> <laughs> Joo, ja sitten täällä on mä jonka mielestä kaikki on ihan hyvää. Tota, meillä olisi tässä idea, että käydään läpi tämä syyskauden piirryt, silleen, että ei käydäkään tällä kertaa läpi niitä kaikkia, niin kuin meillä on ollut yleensä tapana, vaan jokainen antaa kolme poimintaa hyvistä piirretyistä, mitä tältä kaudelta kannattaa katsoa, ja jutellaan niistä sitten pikkusen. Meillä on tällä, aloitetaan vaikka noista Tursan suosikeista. Tursa, kerroppas ensimmäinen lempparisi tältä kaudelta. Oikeestihan mulla ei ole mitään lemppareita, mutta nyt me puhutaan Occultic Nainista vaikka. Haluatko kertoa, mistä Occultic Ninessa on kyse? <laughs> Mä haluaisin ensinnä, että se sarja kertoo mulle, mistä Occultic Nainissa no, on kyse, koska se ei vielä näin kahden jakson aikana ihan täysin ole Onko Onks Tuomalla tai Nailolla joku käsitys Occultic Ninessa, mistä siinä on kyse? No Nailolla varmaan sitten. Ihan kaikki mahdollinen käsitys. En ole vielä ihan varma. Se eka jakso oli aika seikkaava, täytyy sanoa. Joo, se. Itekin on vasta sen ekan jakson nähnyt, mutta mä luin sitä LN muutama kymmentä sivua. Ja... No, se ei nyt siitä ei hirveästi ollut hyöty, se eka jakso sovitti sen koko ensimmäisen LN:n. Joo. Oliko tämä nyt sen sun lempipojan teos? Tämä on parhaan Chiomarun tekemä. Ihan itse tekemä. Oliko tämä niin ainoa asia, mitä itte oikeasti ihan itse tehnyt? On. <laughs> Ikaa jo. kertaa töissä. Ikaa kertaa töissä. Muuten se vaan paukuttelee henkseleitä toimistossa. <laughs> Käy merkkaale itseään kaikkien sarjojen planning jääväksi. Ai, et. No, mutta niin. Siinä on kaverukset tai tuttavat tekee asioita ja tutkii mysteeri. Aika pitkälti. Sitten siinä tapahtuu vähän murhia ja sen sortista. Se oli kyllä geosan ensimmäinen jakso. Mä en sanonut niin paha hepulia kuin jotkut muut siitä sai, mutta oli kyllä aika työ pysyä perässä siinä. Kun siinä ei ollut varmaan kahden sekunninkaan taukoa, ettei olisi ollut dialogia. Aina kun joku lopetti puhumisen, niin seuraava aloitti. Ja Se oli myös aika paljon juttuja, jotka ei kyllä ihan heti kytkeytynyt mitenkään yhteen. Se oli jo aika jännä tapa aloittaa tuommoinen sarja silleen, että tuntuu, että se halusi ekas esitellä kaikki hahmot ja kaikki jutut, mitä sillä sarjalla on siinä meneillään silleen, että tykitettiin sitä dialogia hirveätä vauhtia ja sit tykitettiin niitä kohtausvaihtoja koko ajan ja jo leikkauksia on miljardia sitten vaan niin kuin yritetään et, sille, tai siis ei yritetä saada edes katsoja pysyyn perässä mitenkään, vaan se idea oli vähän siinä, että vilautetaan kaikkeen, jos joku kiinnostuu jostain siinä tai jotain. Joo, sanon tän, että toinen jakso sitten, oliks kukaan tästä kattonut sitä vielä? Joo. En mä aio katsoa kyllä enää. Niin, en, en oo nähnyt. Joo. Eli tota, toinen jakso oli siitä sikäli parempi, että se seurasi paljon selkeämmin, että tässä on yksi tarina, joka etenee. Ja sit jotkut jaksojutut, jotka oli tosi irrallisia, ne oli siellä flashbackkeina, ja siitä sai huomattavasti enemmän niin kuin koherenssia tarinaan. Että mikä se yhteys oli, missä nämä irralliset tuntuneet kohtaukset tapahtu? Joo. No, oli, oliko se yhtä nopea, se Ei se niin paha ollut. Mä aikoin itse sanoa, että joo, se rauhoitti nyt se On se vieläkin, tuntuu tosi nopealta se sarja silleen, mutta ei se ollut enää lähellekään, mitä se ykkosjakso oli. Joo, se on tietysti, kun se on kuitenkin puolipistettä ja... Puolipisteteoksiin tuntuu ihan kuuluvan se, että siellä on tiedettä, tai tässä tapauksessa paranormaalia tiedettä, ja hahmoilla on tosi paljon asiaa. Ja ilmeisesti täällä on kuitenkin vain 12 aikaa kertoa se, niin en mä sikäli voi ihmetellä, jos on kauhean kiire. Joo. Mä kans, mietin kans vähän samaa, että onko se, tästä rauhoitutaan enemmän ja enemmän, vai että paljon tässä oikein on sisältöä tässä sarjassa, että mä toivon, että vielä kolmoseksokin hiastuisi vielä enemmän, ja se oikeasti alkaa olla sellainen, että on aikaa asettaa jotakin tunnelmaa ja vähän keskustella jotakin, eikä se ole semmoinen tykitys. Mutta kakkoseksolla joo, kyllä auttoi se, että siinä oli semmoinen niin kuin selkeä silleen, tarina, että seurasi sitä murhahommaa, ja siellä vaan sitten eri niin kuin, hahmot kytkeytyi siihen asiaan jotakin kautta. Joo. Enää vaan semmoista ihan, mitä sattuu. Joo, ja. Sekoilua. Kyllä, tällaisessa mun mielestä auttaa se, noi hahmotkin alkaa tuosta pikkuhiljaa tavata toisiaan. Mm -hmm. Se louseempi tarina nyt menossa vähän yhtä aikaa, mutta mä luulen, että sen edetessä me kuitenkin hahmot tapaa toisiaan, jutut alkaa nivoutua yhteen. Se kans niin niinku, no jotkut on verran sitä tuohon Bakkaronoon tai Durararaan tarinan kerronalta. alta. Mä en ihan yksi yhteen lähtisi vetämään, mutta on siinä ehkä vähän sitä, että. Monta juttu tapahtuu ja ne tuntuu irralliselta, mutta sit jos. Niin sitten jos tämä tarina pelaa niinku korttinsa oikein, ja ne alkaa yhdistyä, ja siitä voi tulla tosi sellaista iippistä ja ebiniä menoa suorastaan. Joo. Vähän hankala vaan, kuin jotenkin noin Ryogo dörröt ja pakkanot on semmosia, jotka mun mielestä kuitenkin niissä on tosi vahva se alkukoukku silleen, että ne ei alas noin, tuolla tavalla, että ne ihan joka juttu yrittäisi esittää tuollain. Täysillä vaan katsoja päivään on ollut kuitenkin loppujen luvuksi, vaikka ne on kerronnallisesti aika jänniä, niin niihin on ollut aika helppo päästä sisälle, mutta oikeastaanhan sekään nyt ei ollut tuon sarjan isoin ongelma, vaan levisi jo, niin... niihin kahteen päähenkilöön jo heti alkuvaiheessa, niin ei mulla sen takia se tullut koskaan into kakkosjaksoa pyörimään. Täytyy Joo. myöntää, että mullakaan ei ole niistä oikein hyvää sanottavaa, kyllä siitä parivaliakohta en nauti Jukikaji huutamisesta, ja siinä tytössä en nauttinut oikeastaan yhtään mistä. Joo, tuntuu, että kun se sai sellaiset järkytykset tuossa tilanteesta, mitä tuossa tapahtui tapahtunut lopussa, että mä että se rauhoittuu siitä, tai vähän muuttuu se käytös, mutta tuosta riotasuusta mä en kyllä, tuo design on ihan käsittämätön mä en tiedä, mitä ne on miettinyt. Se on läppänäkin, se on mun mielestä hirveän mauto ja huono juttu. Oliks tästä ihan kurjaus teettinä, Nailo, oliks mitään mainintaa light novellien puolella, vaikka ne vaan animeen niinku tyhjästä, että tällainen tää on. Voi Chiomarumin teet? Kyy se on ihan siinä light novellin puolella ihan samanlaiset tallert. Pakon syytä kaikki. Joka on se designeri. Mut tää mun teoria tästä ollut se, että tota... Et, koska Chiomarohan tunnetaan, että se on, sen sijaan, että se olisi kova tekijäjäbä, niin se on oikeasti kova bisnesijäbä. Ja mun teoria tänne, näistä oli se, että tämä oli vain tämmöinen markkinointikikka, jolla saa ihmiset puhumaan tästä sarjasta. Siinä se on kyllä onnistunut, joo. Joo, siitä on tullut tämmöinen sarjan keskeinen meemi samalla tavalla kuin mitä Hestia nyt oli aikoinaan sen narunsa kanssa. Joo. Kaikki vihanitelle. Eipä enempää okkultiiknaarista varma. Joo. Mennäänkö me Tursan seuraavaan teoksi? Joo, mennäpä vaikka. Se olisi on ais, joka sitten varmaan on... Mä toivoisin ainakin, että se päätyy olemaan kanskalainen paras sarja. Se on alkanut ainakin kauan parhaina sarjana, jos näin jatkokausia ei lasketa. Joo. Kerroksä meille, mistä siinä on kyse. Minäpäs kerron. Siinä on Juri-niminen päähenkilö, joka on ja Miten se, oli, se hävis, sen hävis kilpailut siinä just sarjan alussa ja masentui siitä ja lähti kotiin ja miettimään elämää sen. Ja... Sitten tota, erinäisten sattumusten kautta se tutustuu tuohon maailman parhaaseen taitoluistilijan ja Sitten toinen juuri Venäjältä tulee perään ja sitten ne kolmestaan touhaa Japanissa taitoluistilun hommiin. Se oli aika napakka tiivistys. Pitäiskö sun Tursa jatkaa vielä ja kertoa, että mikä, minkä takia se on sun mielestä niin hyvä? Joo, se on kyllä... Mä en ole ihan varma vielä, että mikä tästä tekee. Siinä on, siinä on vaan semmonen oikein mukava tunnelma tää, että ylipäätään tää... Premiissi on semmonen, mitä ei paljon animessa ole kyllä näkynyt. Tai ei ollenkaan ole näkynyt taitelu, muuta kuin Death se yksi kohta silloin. Joo... Apu... <laughs> Jätettiinkö sinut ihan yksin tämän asian kanssa? Mä oon huono esittelemään näitä, tai aloittamaan näitä keskusteluja. Joo. No yksin siinä on tietysti se, että se on Sajo Jamuton sarja ja Sajo Yamamoto-sarjat on aina semmoinen tavallaan semmoinen merkkitilanne, koska se tekee niin harvoin, mutta ne on aina jotenkin sille erityisiä jänniä, että se on nyt tehnyt Michiko Hachini, ja sitten se teki muutama vuosi sitten ton Fujiko Mineto-Ju Onnan, joka oli vähän niin kuin tämmöinen toisenlainen näkemys tähän Lupini-sarjan, puuhasteluihin Fujikon Minen näkökulmasta, että on tavallaan tosi erityisiä nämä sarjat aina, ja kyllä juuri on aissikin tämmöisen, niin kuin, ä, Sajo Jama, mutta on itse ohjaamana ja käsikirjoittamana sarjana tuntuu heti, että nyt ollaan niin kuin tämmöisen kunnianhimoisen ja jännän teoksen äärelle, jolloin jo ennen nähty. Joo. ylipäätään tämä tuntuu kauhean freesilta sille, että on, hahmot on kohtuu aikuisia henkilöitä, ja Muutenkin tämä on, tässä nyt on huumoria, mutta tämä ei silleen ole semmoinen perus anime -sarja, että voi ottaa silleen vakavastikin. Joo, se on aika jännä se balanssi silleen, koska siinä on hirveän niin kuin, näyttävät ja jotenkin elegantit ne kohtaukset. ne on hyvin animoitu ja niissä on jotenkin hyvä, se esittelee tosi kauniisti sen lajin meille, ja sitten tota, sit samalla kun se on tämmöinen elegantti ja hienostunut, oikeitten ihmisten oikeaan kulttuuriin paneutuva sarja, niin samalla se on kuitenkin semmoista anime -höpö, höpö huumoria Joo. Oliko tosiaan se Death Parade-tyyppi, joka oli tehnyt ne taitelu siihen? Mä en muistut, että se olisi ollut tässä mukana vastaamassa kans niistä jutuista. Mä en oo ihan varma, koska mä muistelin että se olisi ollut nimenomaan toi Kojima-niminen jävä, joka on nyt tekemässä Flip Flappersia, mutta voi olla, että mä muistan nää nyt väärin, että kuka ne oli alun perin siinä tekemässä. Joo. Joo, voin tarttua sen verran itse tähän teokseen, että <köhön> vähän samoista syystä kuin Tursa poimin, että taitoluistelu on, ei eipä ole näkynyt, aihepiiri oli freesia kiinnosti, joten poimia. kyllähän se nyt on ollut tosiaan. No, Tursa myös mainitti nuo aikuiset päähenkilöt, jotka mua miellyttää kanssa, että ei nyt on ehkä vähän väärä harrastus, jos inhoa teinia, mutta aina se on mukava nähdä harrastuksessa niin aikuisia hahmoja. Mä en, Mä en ole ihan sata varma, pitääkö me ottaa Venäjän juuri aikuisen hahmon, mm -hmm. koska se on just semmonen kiukutteleva teinipoika. No se on sitten. Tämä on täysin totta. Joo, siellä tietysti on sitten niin vihanen nuori poika myöskin. Ja ainakin niin kuin, mitä nyt olen kuullut puhetta sarjasta, niin kyllä se on todellakin yleisönsä löytänyt tuo juuri jo. Joo. siltä, että se on se syy, minkä takia tyttäret katsoo tätä piirrettyä. No. Ai, ai. Eipä siinä on se varmaan paras hahmo tähän asti sitä mieltä maan kanssa. Mun mielestä se on mukava, minkälainen se on se niin balanssi siinäkin, että, että on ne kaksi erilaista. Juuri ja se mikä kakkosjakson lopussa paljastettiin. ne vetää saman biisin, mutta tosi erilaisen version siitä, joka on täysin vastakkainen niin kuin mitä niiden oma persoonallisuus, niin oli tosi hauska koukku. No. Joo, se oli selkeästi niin kuin hyvin mietitty että mitä nyt niitä biisejä kuunteli, niin kyllä mäkin ne päässäni enemmän yhdistin, että tämä varmaan sopisi tälle rauhallisemmalle jääbelle, ja sitten tämä bombastinen nuori poika voi ottaa tämän toiseen. Sitten heitetäänkin koko juttu päälaelleen, nautin no. kyllä. Ylipäänsä se, miten tässä sarjassa tämmöiset hyvin erilaiset personat kohtaa, tekee sitä aika mielenkiintoista katsottavuutta. Hmm. Mutta vähän nyt kyllä jäi harmittaan se, että, että ilmeisesti koko sarjan About tyttö tyttöhahmo onkin naimisissa, ja se on sen ison pojan kanssa tehnyt jo lapset, se ja ei ole enää mitään Pikku kivat romanssijutut olisi maistunut. Olisi mutta niin on. Ja manageri on sitten ihan oma saarekkeensa. Eiku ei valmentaja. Kuka valmentaja? Juuri, luis... juuri valmentaja. Se neitokainen, joka tykkää vähän ryypätä, ja juuri no, se, esittelee se, sen rikkaille miehille. Joo. Joo, musta tuntuu, että sillä ei... sen kanssa ei ole virittelemässä ihan hirveästi <tos> tuota. <tos> se ei ole kasuaali romanssijuttu, siihen olisi kyllä hirveän hauska. Mutta... Eiköhän ne romanssit Juuri ja vektorin välillä? vai Juuri ja Juuri. Pistäkääkös nyt pöytään. Ai, ai nyt pistit hankalan. Jatka alko miettiä oikeesti, pitäisikö me mennä seuraavaan teokseen? Mennäänpä seuraavaan teokseen. Uh, no, tosin oliko sulla, Nailo, että tuossa on ehtinyt hirveästi puheella, oliko sulla jotain sanottavaa lisättävä? Eipä nyt oikeesti, se on just se hyvä fiilis koko ajan siinä sarjassa, mikä... Me just vasta eilen aloitin sitä kattoa, erittäin mukavaa Jaa. olla. Kain kai nautit juuri josta. Eh, no, en K nyt ihan hirveästi. Tulee ne hyvät setit siltä. Kerkesikö ne ainoa kattoa kakkosjakson? Eh, ehdin kattoa kakkosjakson. Ah, Okei. Tuntuuko siltä, kuin olis peiliin kattonut? <laughs> eh, Ei. No eh, kyllä ky ky mä voin myöntää, että yhdessä kohtaa Vähän päässäni asosioin itseäni tuon, mutta... Mutta, mutta... Hyvä on. Joo, taas... vielä Joo mainittu. Joo, oh, mainittaa vaan. Aa, niin se, että tota... Juuri, josta nyt tässä puhuttiin, mutta... Kyllä mä itse niin tykkään kuitenkin juurista eniten sopivan ulisemaisa ja niin elämässä ja eksyksissä oleva, että... Pystyn... Tämän miehen puolesta liputtamaan lämpimästi. Joo. Mut kertokomu, että miten tämä Juri on aise paras, että kytkeytyy toisesta, kun ei on kuitenkin samaa päähenkilöä? Hetkinen. On no, ne aika samaan näköiset hahmot mun mielestä. Täällähän on sama hahmo eri kuitenkin. Joo, Onko ku juuri kuitenkin pikkuisen uli se vamman näkönen vielä, mutta voihan se olla, että silläkin elää lonkero. Päsissä. <tos> Jaloissa. Sieltä ne taitut luistelut ainoa <tos> No niin Juri on aison kyllä jotenkin kauhean hankala sarja keskustella, musta tämä vaatisi jonkun yliopistotutkinnon, että kaikki mitä tästä on niin kuin, sanottavaa, tuntuu jotenkin, että ne on kauhean diippejä juttuja, mitä tuo ohjaaja on miettinyt. Joo, mulla taas tuli enemmän just semmoinen tunne, että on mukava ja kevyt hassu sarja, josta kellään ei varmaan ole mitään ihan hirveän diippiä sanottavaa, mutta jotenkin tietysti, kun toi on tommonen just kunnianhimoisen tuntunen teos, niin siitä alkaa heti vääntään kaikenlaista mielessään, ja varmaan nyt kun mä sanoin, että tästä ei mitään saa irti, niin mä... <köhön> ehkä me saadaan ne kuuluisat vihaiset kommentoijat mukaan keskustelemaan. Ehkäpä. No, sehän on hyvä. Herää keskustelua. Ep, jep. Mennään Stursan viimeiseen sarjaan. Joo, ja koska mä tykkään tykkää maksata, niin mä oon yhdistynyt kaksi puolikasta sarjaa yhd yhdeksi kokonaan eli To Be Hero ja The Cheating Crap. Tuota noin. Nää molempiin lähiin aikalailla sillä lailla, että mä en mitään tiedyn näistä etukäteen, eli tuli melkoisena yllätyksenä sitten, että minkälaista sisältöä sieltä oikein tuli kyllä Tuli taatut huutikset molemmista sarjoista. Nähän, kyllä, kyllä. Tuota noin. Miten nämä nyt on? Nämä on kiinalainen ilmeisesti studio molemmilla, mutta niin kuin kuitenkin koko tuotanto on kai japanilainen, vai? No kun siltä se nyt vaikuttaa, että se on niin kuin kiinalaisten tuottama ainakin niin kuin rahallisesti tuottama ja tilaama, mutta sitten kuitenkin pääasiallinen staffi on japanilaista. Et mä en ole ihan varma, oliko näistä samalla tavalla kuin Bloodivoresista on olemassa se alkuperäinen Kiina-duppi myös. En ole ainakaan itse törmännyt, mutta se, että onkohan nämä kuitenkin silleen, silleen japanilaisia. Kyllähän se on aika semmoista kiinalaiset meiningit, tai sitä mä en ole katsonut sitä toista, mutta ainakin Cheating Craftissa, jos mä autan sut nyt tästä pälkähästä, ja tota kerron, mistä Cheating Craftissa on kyse. Käykö? Eurooppa. Eli Cheating Craftissa eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, missä pääsy kokee, että tämä tämmöisest määrittää sun koko loppuelämän kulun, ja sitten ihmiset jakautuu tämmöisiin, että on tyyppejä, jotka oikeasti osaa näitä juttuja, että ne on hirveät hikettäjiä, saa hyvät kokeista, ja sitten on näitä tota, tyyppejä, jotka on niin on harjoitellut tämmöisiä erikoistaitoja ja kaikkein sitä varten, että ne osaa sitten hyvin luntata näiltä hyviltä tyypeiltä oikeat vastaukset niissä kokeissa ja sitten ne muodostaa tämmöisiä pareja tavallaan, että toinen on se, joka hikettää vastauksia toinen on se, joka lunttaa ne ja sitten se, mitä se hikettää siitä saa on se, että se lunttaa ja estää muita lunttaamasta sen vastauksia taistelemalla siinä koetilanteessa tälleen niiden muiden kokeissa olevien lunttaajien kanssa ja tämmöinen tämä meidän pääpariskunta tässä on, tyttöä, on tyttö, joka osaa Oikeasti vastaan niihin kysymyksiin, on poika, joka osaa tapella. Joo. Ja varmaan... jotenkin kakkosjakson kohdalla tässä tuli semmoinen olo, että ohjaus tässä on kyllä aivan äärimmäisen kömpelää, mutta tämä sisältö itse sarjassa on kyllä se, mikä tämän kantaa ihan helposti. Että se on niin kaikki, mitä tätä sarja tarjoaa, on just se, että miten kekseliäitä asioita ne on keksinyt sinne huijaustilanteeseen, että sitä tulee... Kaiken maailman kuulokkeista tulee koulutettuja hyönteisiä ja mitä lie robotteja oli ja paperia, jotka muuttuu eri aseiksi. Joo, tai just tämmöiset kunnon hunteraks-hunterin hunter-examit, mutta pienemmässä koossa tälleen luokassa, että kaikilla on täysin absurdeja kykyjä ja sitten siellä on joku valvoja ja jäbä, joka onkin oikeasti niistä kaikista kovin jäbä ja laista. Kaikenlaista. Joo, kyllä mäkin siinä kak kakkosjakson kohdalla huomasin, että se alkoi mennä vähän silleen tota, tosi jotenkin hitaan ja kömpelen tuntuseksi itse toiminta siinä sitten, että et se on niin kuin ajatuksen tasolla ja paperilla tosi siisti, meininkiä, mutta mä en tiedä, että kantaako toi idea oikeasti, että jos se oikeasti tulee olemaan semmoisia niin hassuja ja randomeja supervoimia toisiaan vastaan, niin tuleeko se kantaa kokonaista sarjaa, mutta on sen kanssa ollut nyt ainakin vielä aika hauska. Joo, se on vaan just se, että kantaako se idea sitä sitten niin pitkään. Kakkesjoksen musiikin käyttö oli jotenkin kauhean kummelis. että Siellä soi ihan vääränlaisia biisejä ihan vääränlaisia kohdissa. Sitten se tunnelma meni jotenkin tosi ouoksi. Hirveässä taistelussa ei soinut semmoinen eeppinen taistelu kunnolla, mutta sitten kun oli joku keskustelutilanne, niin sitten yhtäkkiä lähtee hirveät setiin, niin... se oli vähän. Onneksi tässä on se etu, että sit jos joku tuntuu, että tämä ei nyt oikein toimi, niin sitten se on jotenkin kiinalaisten vika. Se on aivan totta. <lacht> mutta joo, toivottavasti saat piettynä freesinä tämän. Mä tiedä, kun kuitenkin on jo valmiiksi lyhäri, että olisiko olla vielä lyhyempi lyhäriä, että tähän ei, ei alkaa kyllästymään tähän ideaan sitten. Onko se jotenkin mun se ykkösjakso vielä toimi silleen, että se oli ihan tehty siihen mittaan, mutta nyt tämä kakkosjakso oli jo liian, jos se olisi tästä eteenpäin seitsemän minuutin jakso, niin musta tuntuu, että mä olisin itse kyllä tyytyväisempi. No. Vähän kanssa se, että perustuu kirjaan, niin se on aika tummallinen. Ah, Joo. Minkälainen kirja on semmoinen, joka kertoo tämmöisestä asiasta? <laughs> mitä mi se on kuitenkin ollut joku, joku niin semmoinen. Niin. Tähän voi olla, tietty on näitä ennenkin ollut. Epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta kertova tämmöinen kiinalainen mestari, teos, jonka kaikki lukee koulussa, ja tää on se anime mikä me saadaan siitä. Jep, eihän se taitaisi olla ensimmäinen kerta, kun kirjasta otetaan vaan se niinku ihan pohja-idea ja sitten keksitään kaikki päällä. Eipä kai joo. Ne niin, oliks pojat kattunut? Joo. Makaan tottuun. Mutta eipä se kyllä omaan mieleen ihan hirveen hyvä ollut, että... En mä pysty nähdä itteni antamaan sille yli vitosta. Ankara. Eka jakso oli jo huomattavasti parempi kuin toka. Niin, no se sai kokonaisen tarinan tavallaan kannettua loppuun. Se, mitä mä en ehkä koskaan itse oli, että miten tämä toimii. Että se ä, tota, opiskelijajävä ei päässyt kokeeseen läpi ja pääs pääsi läpi, koska se luntoja piti kuitenkin kopioida olemassa olevat vastaukset tuolta opiskelijajäbältä, joten... Miten tämä toimii, kumittikö se vastaukset vai? Siis eikö se ollut pyörtynyt sieltä jotain, kun nyt kuoli sinne? No onko se nyt tollainen yhteiskunta, että kokeissa kuoleminen sitten niin diskaa sut sieltä? Vaikuttiko se semmoiselta reilulta ja ymmärtäväiseltä niin. yhteiskunnalta? Ai ai. Jotenkin ajattelin, että siis se vaan mitä mä itse mielisin, että tulokset merkkaa ihan kaiken, niin se hämmensi mua vähän. Mutta Joo. Tota... Kyllä kans toi oli sellainen freesi-idea, ja nimenomaan ne älyttömät erikoshoimat, mitä ne keksiä, Mun pitää vaan sisästä moraalipoliisia, niin hillitä ton kanssa, koska koko ajan niin päässä huutaa sellainen pieni ajatus takaraivossa joka on sillä tavalla, että miksi he heilevettii hei kaikkia näitä luntaa, ja jätetään ne tyypit, jotka oikeasti näkee vaivaa tänne eteen. No, okei, okay. toisaalta ne toisetkin kaverit geenimanipuloivat itseä, mutta kuitenkin. Siinähän oli ideaa se, että siis kukkaan opettaja ei mukaan ns. huomaa sitä niiden huijaamista, että sen takia niiden voimat on just tuommoisia. Niinku... Toi, toi on kyllä se hämmentävin osio, että ne opettajat tuntuu vähän niin kuin jojoavan ihan tilanteen mukaan, että kiinnostaako niitä se huijaaminen siellä, voi ei. Mutta ehkä jos on tarpeeksi hyvä siinä huijaushommassa, niin lasketaan, että on pätevä kansalainen ja sitten annetaan sen päästä kokeista läpi. Joo, ja se tuntuu, että se ehkä... Se idea on siis mun mielestä se, että ne opettajat ei huomaa, mutta se ei ehkä käy ihan niin hyvin ilmi sitten loppujen lopuksi visuaalisella puolella, että ne lähtee juoksemaan toiselle puolelle huonetta. Mutta se idea on siinä, että se opettaja katsoo tyyliin muualle ja ne käy mukaan niin nopeaa siellä, että se ei huomaa tai jotakin. No siis siellä vaan on niitä kohtauksia, että heittää niitä huijareita. Lattia luukustaa lasio lähempään valtamereen. Niinku ei se voi olla sellainen. Satunnaiset taustavaihtelut oli kans kyllä mielenkiintoisia, että yhtäkkiä siellä on sellaisia violetteja vuoria Joo. ja sellan tyhjä siis okei, okay, ei pidä liikaa miettiä, miten piirretynsä asiat toimii, mutta kyllä tää vähän mua häiritsee, koska ne kuitenkin on siellä luokassa kesken kokeen. Joo, se oli se vuoritaistelu kyllä vähän mystinen kohta. Joo, varsinkin kun ne huuteli toisilleen paljon siinä kohtauksen aikana silleen hahmot. Eihän ne nyt oikeasti voi kirjaimellisesti siellä huudella, mutta Luokkahuoneessa kesken kokeen. Jep, mutta eh. sitten oli se, se, se oli sit vielä, että sit, sit kun toi... Spoilereita niille, jotka nyt ei ehtinyt vielä kakkosjaksoa katsoa, mutta sitten kun opettaja niinku sitoo ne kaikki kiinni, on sellainen, että hö, hö, hö nyt menee, tulee hylsy teille kaikille tästä kokeesta. Sekin tota, Oli vähän sellainen hetki, että hetkinen, nyt mitä nää oikeasti haluaa, nää niinku saada aikaan näillä? Se oli vähän outo kohta, joo. Mutta joo, sen, kai siinä sen verran voi antaa armoa sille vuoritaistelujutuille, että musta tunti, että se olisi vähän vaikea toteuttaa ehkä silleen, että ne pysyisi siellä luokkahuoneen sisällä. Se on semmonen henkinen taistelu, oli enemmän varmaan kuin mikään semmonen oikeasti Ei Eiköhän se, se tällanenkin. Toisaalta mun mielestä se olisi hauska, jos saisi sellasen stealthy-elementi, että niillä on nämä hullut supervoimat ja siis niiden pitää yrittää käyttää niitä mahdollisimman hillitysti ja -sti. Se olisi mun mielestä ihan hauska idea sekin. Joo. Mutta joo, se varmaan selviää parin jaksossa sisällä, että kantaako tuo idea nyt sitä vai ei, sitten Joo, ja saatoin nyt tästä valittaa jonkun verran, mutta kuitenkin on se mun kirjassani ollut viihdyttävä teos. Kyllä se on niinku parempi lyhäretä tällä kaudella. Joo. Sitkö, Tube hero. Onks, sä, onks muut kattonut? Joka tottu ja rakastavasti dropattu. <tos> Okei. Okay. Mä en oo sitä kattonut, niin mä en pääse tähän osallistumaan, mutta pojat jorosku. Joo, no tuota noin. No kerron vaikka, mistä tää sarja kertoo. Eli meillä on tämmönen Ikemen setä, joka suunnittelee vessapönttejä. <tos> ja sitten yhtenä päivänä se tipahtaa sinne vessanpönttöön. Ja vessanpöntössä odottaa Mario, joka antaa Sedälle supervoimat ja setä muuttuu rumaksi vanhaksi ukoksi. Ja, ja niin, no. Kaikki mitä sitten siitä eteenpäin tapahtuu on aivan yhtä absurdia kuin mitä tuo premissikin on. tämä on about semmoista mitä mä toivoisinkin sinne, sinne Vatanabeltä Excel kattumisen kattomisen jälkeen. Joo, mulle se oli sitten taas excel sagas mulla on vielä lämpimät muistot, mutta se oli ajalta, Katoin sen aikana kun nuori, enkä vihannu hauskaa vielä. Ja mulla tosiaan vähän rasahteli ruusinat sitten taas. Ää, no sanotaan, että mä en nyt komedia-aihe vaan henkilökohtaisesti nauti vessahuumorista ylipäätään ja sitten se yleinen hysterisointi ja se, että vedetään turpaa ja se on hauskaa ja... Vähän, itse asiassa, se aika hyvin kaikkea mahdollisia juttuja, mistä me en tykkää, niin komediassa niin yhteen. Joo. Mä taas tykkään just semmoista, että on erittäin absurdia, erittäin ilkeämielinen ja kaikkea on mahdollista, mutta se on niin kuin, mikä uovuus tähän on mennyt, että nämä kaikki tilanteet ja kaikki tämmöistä pitää keksiä, niin se, tuo mu se tekee siitä mulle hauskaa, että jonkun on oikeasti pitänyt keksiä, että on loputon tykitys. Aivan täysin mystisiä asioita, jos on mitään järkeä. Elikkäs puhdasta huutista. Aika lailla. Varsinkin toinen jakso oli kyllä aikamoista huutunut arvoa koko ajan. Mulla vaan tuli paha mieli siitä, kun sit jäbäs tuli ruma. Se oli niin mukavan näkönä. <tos> Se, on... <tos> Se on kyllä jotenkin niin mysteeri kanssa, että mikä, mikä tämä supervoima on, että yrittää puhua sille sen tyttärillekin. <tos> Kaikki sanat vaan vääristyy hirveäksi pervoiluksi ja ahisteluksi. Joo, siitä tuli kans vähän sellainen paha mieli. Olikohan se toi, toi, toi, no, kome tuli elävästi mieleen, että jäbällä nyt vaihtoehdot, puhuu kamalia asioita ja suututtaa tyttöjä. Sitten mä vaan itke hiljaa nurkassa maailman epäoikeudenmukaisuudelle. Mut ei siinä mitään tosiaan, että niinku, jos niinku tykkää samanlaisesta huumorista kuin siinä Tursa, niin mä veikkaan, että tää on aika... S-poiminta, että ei vauppa mulle henkilökohtaisesti oikein yhtä. Joo. Ja jos... Tässä pitää vaan valita puolensa, että tykkääkö huutiksesta, vai onko hauska viihajien kerhossa niin kuin minä ja Tuomas tunnetusti olla. Joo, aivan totta. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos Excel on aika kaikkea randomiin, mutta maistuu, niin kyllä tämä kannattaa ainakin testata. Että mä voin silmin kuvitella toinen nuitten keittiö, Excel pään pyörimään ympäri samalla kun se ke räjähtelee ja sieltä lentelee epämääräisiä asioita ulos. No, kieltämättö nyt, kun asian näin muotoille tulee eläviä mielikuvia kyllä tuosta jaksosta 26. Jep, jep. Mutta eipä tubi oikein paljon voi puhua, koska se on vaan niin täyttä randomia, että jos randomi maistuu, niin sit maistuu. Joo. Mä en tiedä mainittiinko me tästä, mutta tääkin oli puolen mittaiset jaksot tosiaan. Joo, kyllä mä tuossa ihan aluksi, kun esittelin molemmat, niin mainitin. Musta tuntuu, että se oli vielä puolimittastakin mittastakin lyhyempi se tokaajaksi. Se saattaa olla yli seitsemän tai 6 minuuttiakin. Se on ihan kunnon lyhäri lyhäri tämä. Okei, eli jos kuuden minuutin annokset huutista kelpaa, niin to be hero on poiminnan arvoinen. Mennäänkö sitten Nylon nailon suosike? Kai, me sit mennään. Voisin varmaan ekana toi girlish numberi. numberista aloittaa. Aloitappa, kerroppa jotain mukavaa Girls' numberista. esimerkiksi että mistä se kertoo. Kertoo tästä chitosen tytöstä, joka sejuuna tekee hommia, ja sitten se on aikamoinen pää. <laughs> Aika pitkälti sellaista. niin on ne kaikki muutkin hahmot, siellä haukkuu vaan animeteollisuutta, ja sitten se on pelkkää huutista. Sekö on ja sekin on huutista? Se on huutista, <laughs> se on sitä sivistynyttä huutista. Kyllä siellä tokas jaksossa tuli sen viaton kan, eli pullo tyttö, joka ei ole tehnyt mitään pahaa. Joo, mutta siinä on varsin hauska sarja. Se on hyvä teollisuus läppää. sakuga varmasti nautti siitä. Totta kai, sakuga nautti, nauttii, kun siellä oli erikseen tyttö, joka ymmärsi sakukan päälle. Mm -hmm. Joo, musta tuntuu kans, kun mä näin ne kuvat sitä kakosjaksosta, niin pitää ehkä jatkaa sitä. Mä en ehtinyt, ensimmäisen nähdä kun olen se selkeästi paras tyttö, niistä muutenkin, ja sit, jos se on vielä törkeä kuka ja puhuu <köhön> oikein paksua kansain murrettani. Ui, ui. Ai että. Mikä se on tuomaan suhde tähän sarjaan? Joo, en ehtinyt ikäväkseni katsoa toista episodea, mutta ensimmäinen oli tosiaan teollisuus ei mulle sillä tavalla aihepiirnä sydäntä lähellä, mutta tämän alkuperäinen kirjoittaja on vaatari vaatari, jonka itse julistettu... Fanklubin puheenjohtaja Suomessa olen, eli Wataru Wataru tosiaan on tunnetuin varmaan tuosta Oregairusta ja myös kirjoitteli Quali de miellyttävimmät hahmot, eli ne, joilla oli kaikkein kuolleimmat silmät. <tortti> ja tota... Siellä on mun mielestä se Watarin hurmaava sellainen... Kaikki on tietyllä tavalla raadollisen kamalia ihmisiä. Sellaisella äh, sosiaalisella tavalla, että Jutut tehdään sen mukaan, mikä on tavallaan sosiaalisesti helpointa riippumatta siitä, onko siinä mitään järkeä vai ei. Että se tavallaan toimii vähän niin kuin jopa kritiikki näistä japanilaisten konsensusyhteiskuntaa vastaan. Mutta sitten toisaalta niin kun, ei siellä ihan hirveästi ihan täydellisiä ihmisperseitä, että kaikissa on jotain sympaattisia ominaisuuksia. Nyt mä sympasin lähinnä sitä tuossa alussa, mutta kuitenkin. Se ei ole kyllä tehnyt mitään pahaa ansaitakseen sen siskons. Tämä me voidaan allekirjoittaa. Joo, Girls Number oli aika silleen, että, että sitä verrattiin, että se osuu aika kivasti siihen Sorega seijuun ja Shiro Bakon välille, niin kuin siinä, että kuinka, kuinka raadollisesti se näyttää ton teollisuuden, tai kuinka niin kuin tiukasti se on siellä teollisuudessa inessä sille, että Sorega seiju on aika semmoinen kuitenkin semmoinen semmonen jossa aika kököt sejuut kovan työn ja tuskan kautta pääsee pieniksi idoleiksi, ja sitten taas Shiro on semmoinen varsin realistinen käsitys, jossa on koko ajan kiire ja vähän pikkusen kamalaa aina ja sille että se menee tosi syvälle myös tavallaan dokumentaarisesti siihen, että mistä siinä animen tekemisessä nimenomaan on kyse, niin tämä osuu siihen välille sille, että ei ole ihan niin hardcore-teollisuusjuttu, mutta ei ole myöskään niin kiva ja romantisoitu kuin Sorega Joo, ehkä se on ihan hyvä, että tällaisen paikkaan osuu sarja. Ehkä näistä että mä sijoittain sen lähemmäs Sorega ammattikunnan lisäksi siinä, että se tuntuu enemmän sellaisen, että kuitenkin just hahmotarinolta eikä tarinolta siitä, että miten teollisuus toimii, mutta mä voin nähdä tavallaan vertauksia molempiin kyllä. Joo. Mikä nyt mulla oli tossa girlish Numberssa, se isoin ongelma oli se, että se vähän tuntui tai se oli vähän semmonen, että mä en usko, että se on enää niin realistinen tossa vaiheessa. just jos se on tarvitettu ikään kuin vähän niin kuin itse ironiseksi kritiikiksi tästä teollisuuden tilasta ja näistä, niin sitten, okei, mutta jotenkin mulla tuli siitä vähän kans semmoinen tunne, että nyt on varmaan c tytöt sanonut Vatari Vatarulle pahasti jostain asiasta, ja se on tullut tämmöinen kostonhimoinen tarve näyttää, että kaikki se on hirveitä ihmisiä, niin heti kun mä pääsin tavallaan siitä mielikuvasta yli, to, niin sit mä aloin vähän enemmän tykkää, että toi kakkosjakso oli jo vähän semmoinen enemmän, että se ei tuntunut niin semmoiselta, semmoiselta kiukuttelulta. Joo, no mulla on tietyissä vani fanipoikalla sitten itselläni päässä, mutta Kyllä mä itse näen yleensä noissa Votari Votarun teksteissä ihan inhimillistä lämpöä siellä takana, että vähän kiukutteleva ulkokuori, mutta kuitenkin niin kun, äh, ei siellä mun mielestä väkeä hirveästi kuvata ihan oikeasti niin aktiivisen hirveänä. Ne on just eh ehkä sellaisilla epämiellyttävillä tavoilla tuo mieleen joitain oikein elämän epämukavia hetkiä, mutta niin kun, se ei ole sellainen, että joku on sen takia yksistään ihan hirveä ihminen. No joo, mä vaan ehkä, se kaikki ehkä mulle riippuu siitä, että miten se tulee käsittelemään sitä päähenkilöä. Että jos päähenkilö oikeasti pääsee maineeseen ja kunnian tol asenteessa kanssa, niin sit se on jäl jälkikäteen droppet ja 0-10, mutta jos tämä on tarina siitä, miten sen pitää vähän oppia nöyryyttä ja oppia tekemään oikeasti duunia, niin sitten tää voi olla ihan hyvä sarja munkin mielestä. Miten na Nailohan tämän meille esiin nosti, mutta ei oo sen jälkeen sanonut mitään. Nailo, kerro vähän juttuja. Aika tyhjentävästi, että kyllä käsittelitte sen, mutta eipä siitä mitään muuta pysty sanoa. Oliko hyvät virneet tytöillä? No ne nyt on aina hyvät. <tos> tässä on kyllä se tässä sarjassa jotenkin ne ilmeet on tosi vahvasti mukana. Ne on just kun kunnon ilkikurisia virneitä joka suunta. Sitten jo Twitterissä pyörissä hyvä kokoelma sitten päätytön virneistä. Niitä oli aika monta eri sorttia. Joo, muutenkin kyllä tosi kivan näköinen teos. Joo, kyllä tällä kaudella on ollut tosiaan paljon hyvännäköisiä sarjoja, mutta kyllä tuo niinku tota, uh, Girlish Numberkin se näyttää hyvin miellyttävältä ja sillä tavalla uh, Mä pystyn palauttamaan nopeasti ne hahmot niinku mieleeni Ja tietysti pitää hahmodesinerinkin puolesta liputtaa, koska kuitenkin se on QP Flapper, joka on tehnyt tämän mestariteoksen Girlfriend Karin haahmodesignit eli objektiivisesti parasta. Siellä on myös M&M, missä on objektiivisesti paras päätyttö. Kaduttaako jo, että otit meidät mukaan tänne? Olisiko mun pitänyt tehdä tää yksin kuitenkin? Niin ei jos tullut noin huonoja mielipiteitä mukaan. Mitähän siinä oikein on tapahtunut, kun kakkokarissa ne tytöt ei kyllä näytä noin söpöiltä? Onko siellä vain anime-designeri sitten pelastan? loppu. Tähän ne sitten kunnioittava vasta lauseen. Kakkukarissa on erinomaisia tyttödesigneja, mutta On siihen yksi. Yksi ja hyvä. Joo. Mutta okei, palatakseni yleisesti visuaaliseen ilmeeseen, niin tosiaan ei ehkä parasta mitä kaudella on tarvita, mutta siinä vaiheessa kun ei paras on myös tätä tasoa, niin siinä mielessä ollaan kyllä tosi hyvällä pohjalla. Jep. Paljon ilmeitä ja hyvän värinen juttuja. Oliko siinä kauniita värillisiä ääriviivojakin, jotka on tietysti aina objektiivisesti paras asia animessa, jos niitä on? Joo, Occultic-naitista muuten vielä sen verran, että siinä ne ääriviivat häiritsee mua ainakin ihan kauhean paljon. Koska niin siinäkin mä... taisi olla. Joo, siinä oli siis semmoinen, että siinä on semmoista haja tai semmoista rikkinäistä ääriviivat. Mä taas tykkäsin, että ne ääriviivat olisi just semmoiset, että ne olisi ääriviivat eikä mitään tuommoista. Koska siellä on jotenkin semmoinen, jotenkin, en mä tiedä... Ei pelkästään ne mutta joku värinvalennelta kaikki. Se tulee jotenkin semmoinen fiiles niinku kattoo jotakin, että tää on ollut pienen resoluuteen ja sitten on vaan upskeilannu sitä vähän ja sitten kaikki on, on revenny silleen epämukavasti. Mä oikeesti koko ajan sitä sarjaa kattoi että luulin, se on vaan mun silmissä, että mä nyt oon vaan niin sokea jätkä että näyttää mun silmistä tältä, että tää on niinku huono resoinen systeem, mutta ilmeisesti se olikin tarkoin harkittu tyyliseikka. Jep. Pitäisikö mennä seuraavaan teoksi? Seuraava teos? Olisiko sitten Drifters Kaikkeen rakastama? Ai että Meeminaamat tilattu <laughs> No kerropa meidän driftersystä no, Siinä on tota Historialliset jäävät Joutuu tonne toiseen maailmaan Missä on toisia historiallisia jäbiä Ja sitten ne siellä seikkailee Et No nyt kahden jakson aikana ei ole vielä Hirveästi ehtinyt näyttää että mitä ne siellä oikeasti aikoo tehdä Ketä kaikkiisia? siellä? No Oda Nobunaga ja Sitten siellä oli tota jotain näitä roomalaisia. Että kun mä muistan muista niitä nimiä. Gorim suuttuu mulla. Joo, siellä oli tuolta tota noin niin... sieltä suunnilleen Heian kauden sodista tollanen Jousiampuja Joichi. Jos kukaan on ikinä pelannut JRPG:tä ja sieltä tulee Joichi's Bow-niminen jousi niin mä veikkaan, että samasta jäävästä kysymys. Ja sit on toi päähenkilö on tuolta Shimazu-klaanin ohisa Shimazu. Ne oli sen Sengoku-kausi kun loppui ja siellä oli se Oikein iso mättö, missä oli kaksi armeijaa otti vastakkain, niin se kuulsi hävinneelle puolelle. Kirjaimellisesti ketä. Terveisin <tos> japanin kielen ja kulttuurin kandidaatti. Ai ai, sun pitäisi pelata enemmän Dynastivariorsia, <tos> siinä nämä oppii. Ei se oli se hengoku muusoo, jossa oli nämä kaverit. Käykö jos ei käy. Tota, Nailo, mikä tässä on siisti? Saksan taas ilmeet. <tos> <Saad>. <tos> no mutta no. Toi historiasettingi on aina siisti tykkä. Se on kiva nähdä näitä sen koko jäbiä. Ja sitten kun siellä on vielä noit jäbiä, niin... Sit se on varsin mukava referenssi joka suunta. Visi kuitenkin vähän erilainen setti, kuin toimeen meidän rakas feitti. Joo, on se kyllä ihan erilainen. Siellä on ainakin huomattavasti vähemmän sellaista sääntöviirakkoa ollut tähän mennessä. Joo. No. Musta tuntuu, että... Koota hiranoi paljon säännöistä välitä, kyllä. Joo, ja tämä niin kuin, fiilis ja kaikki tässä on ihan eroinen. Tämä on semmoinen, että kaikillaan on käy, niin <tos> naamalla, ja silmät hohtaa, ja kaikki on mahdollisimman siistin näköisesti tehty. Ja liiotellusti. <tos> Joo, ja Verta lentää, nyt tässä vielä niin kuin, tämä kaveri on oikein erikoistunut päihin, tämä pää, ja nauttii kauheasti, kun pystyy hakkaamaan päitä lento, että väkivaltaisia oloja. Tämä toisaalta on ollut yksi väkivaltaisimmista sarjus, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt kuitenkin. Kieltämättä, joo. No ei sitten tietysti Helsinginkään mikään maailman lepposin ja semmoinen kevyin piirretty nyt kun mä miettimään. Mä oon sillä aikoina aloittanut mun anime-harrastuksen. Mä muistan vaan, kun se jäbä halkaisee jonkun toisen jäbän kädellään tai niin kuin <tos> kämmenellä va noin vaan kahtia. Ja tämmöinen on jäänyt mulla rakastavasti mieleen. Nailo, jatka vaan. Niin, että se on kanssa- Hiran on koodan hauska huumori, mikä Helsingissäkin, kaikki, jota kaikki Helsingissäkin rakasti. Onko to... sä nyt kuitenkin sen puolesta? mutta pystyn elämään sen kanssa. Joo, <tots mulla itelläni se on kyllä ongelma lähinnä. No se huumorin tyyli itsessään on sellainen, että muistan sen niiltä, kun aloitin piirretyt sen kanssa, tietyn tavalla, mutta se tulee tosi töksähtäen. On vähän niin kuin ristiriidassa sen kanssa, minkälaisen se muu sarja on, että se hyppäys niin kuin mielialojen välillä on aivan absurdi, mutta se taitaa kyllä olla ihan niin kuin, täysin tarkoituksellista, että taas tällainen juttu, että mulle itselleni ei uppoa yhtään, mutta sillä nyt on selvästi faninsa, koska koota Hirannossa tykätään kuitenkin aika paljon. Joo. Men... Vaikko kukaan on vaan kaikkien näiden vuosien aikana sanonut sille, että toi ei muuten ole yhtään <laughs> hauskaa, pitäisikö sinun tehdä pelkästään näitä siistejä juttuja? Se voi kyllä kans olla. Jos tekee tarpeeksi siistiä, niin kukkaan ei uskalla tulla sanomaan vasta. <laughs> Ehkä se on itsekin siistiä. Joo. No, niin. Mitä löytyitte mieltä sarjan visuaaleista? Koska mua jotenkin ensimmäinen jakso häiritti ihan hirveän että siinä oli jotenkin niin kökköä. just taas se 3D-seken käyttäjä jotenkin se alkoi niin kuin derppaamaan jo ensimmäisen jakson. Ja siinä on jotakin kummallisia. meidän en tiedä, onko ne tai jotakin, mutta se vaan näytti niin oavolta sen sarjan välillä. Mutta sit toisaalta taas mä oon netissä lukenut että moni osa meitä että on nyt ensimmäinen kerta, kun koota Hiranon tyyli saa kunnolla animoitun, niin TV-animeen. Ja musta taas tuntuu, että tää tulee leviemään käsin välittömästi. No, voin vaikka aloittaa ja sanoa, että itsehän hänen oikeastaan huomannut yhtään mitään, että oliko siellä 3 d tai filtreitä tai tota... Menivät ikävä kyllä autosti ohina ohi nämä kaikki. Sen kyllä, mun mielestä se oli tosi hirannomainen tyyli. Paatti selkeämpää. Tuossa sai paremmin selvää syystä, mutta justin että niin kuin paljon varjoja kaikkialla. Ikuinen yö, päiväsaika on tuntematon käsite ylipäätään. Tuossa sarjassa tuntuu vähän oleva. Ja se oli tosi kanssallan erottuva tyyli. Sen mä sanon, että en pysty kommentoimaan mitenkään niin kuin sen paremmin. ...laadusta, mutta erittäin omanlaisensa. Joo, kieltämättä siis estetiikka joo ja hahmonisainit olin onnistunut. Ei, siinä ei ollut munkaan myöstä mitään ongelmia. Kellään ei ole tästä jatkettavaa. Mä en ole tätä itse kattonut siis Jaa, se voi olla. Sit... Aa, niin tietysti. Pitäisikö sitten mennä vaan seuraavaan? Mennään seuraavaan. Onko se sitten toi Funeo-amu? No meille siitä. No siinä on toi... ...meidän pääjäbä joka on tota myyntihommissa tuossa ensimmäisen jakson alussa. Ja sitten se on tuommoinen erittäin rauhallinen ja kirjaviisas, Lu keräilee kirjoja ja lukee paljon kirjoja. Sitten täällä on tällään tota sanakirjan tekijät, jotka etsivät uutta talenttia sinne vanhan miehen seuraajaksi. Ja sitten ne sitten hankkivat tämän pään sinne. Ja siihen se jakso loppuki. No. Ja siis sanakirjojahan tekee siinä, sitä ei mun mainit, vai? Joo, siis nyt kun puhutaan sanakirjoista, niin ei semmosia sanalistoja, vaan nimenomaan semmosia tietosanakirjoja, eikö vaan? Niin. Joo. Mutta, mutta, siinäkin on tosi hyvä fiilis. Pääjääbä tota, vaan erittäin samaistuttava, semmoinen mukavan rauhallinen herrasmies. Tosin se on... Ja semmoinen pikkuisen autista. Semmoinen pikku haiku. Aika, Ai aika, aika isostikin haitunen. Niin. En, en mä sitä osaa mitä enempää sanoa. Se on vaan tosi mukavaa katsottavaa. ja katsottavaa. Sitten siellä on Itellä, että se oli jotenkin hankalaa, kun tarvisi semmoisen kulttuurituntemuksen tai semmoisen että tähän pääsee sisään. itseään niin sarjassa ei ole mitään ongelmaa, mutta jotenkin oli kauhean vaikea ottaa vakavasti sitä, miten innoissaan ne puhuu kanji sanakirjan tekemisestä ja miten se on taidetta sun muuta. Pitäisi olla varmaan opiskeltuna japani juttuja enemmän, että vähän jäi semmoinen kylmä olo itelle tästä. Joo. Äh, mulla oli tietyllä tavalla ehkä päinvastainen, että mitenhän sen sanoisi. No siinä on, kun tuolta päivältä tullaan vähän niinku haastelemaan, että sopikse siihen hommaan. Ja sitten se, että kysyy sanoja ja jokaisen niin kysymykseen päivä vastaus on, että missäs mielessä tämä nyt määritellään, ja sitten se alkaa miettiä kauhean. Mulle itselle tuli kyllä tosi voimakas samaistumisen tunne tavallaan, että aha, ihanaa, tämä tyyppi miettii asioita, niin kauhean miellyttävän niin kuin... Öö... Okei, okay, nyt mä en osaa edes selittää kauhean hyvin, mutta tunsin vaan niin kauhean vahas sellaista samanlaista aallonpituutta, ja sitten tuli hyvä mieli. Joo, mulle tässä yksi sellainen iso vetävä tekijä on se, että ylipäätään mä tykkään, kun animessa on tuommoista vähän kauniimpaa, korukielisempää, kirjallisempaa kieltä tämä koko sarja on omistettu silleen, että pohditaan normaaleja asioita korukielisin sanakäänteen, niin jotenkin se vetosi tosi paljon ihan vaan niin sen, senkin takia jo. Joo, ja se on, se on kanssa tämä aihepiiri, että jos juuri on Aish, oli sellainen, että tästä niinkun, äh, ei ole kauheasti ollut piirrettyä ennen tätä, niin tämä aihepiiri oli suorastaan sellainen, että niinkun, pelkästään sen näkeminen paperilla, että kaksi miestä kasaa sanakirjaa yhdessä, on ihmisiä, jotka tämä karkottaa saman tien pois, ja se on ihan ok tietysti, jos sitä ei koe viihteelliseksi, mutta se on just sellainen, että mua kiinnosti, että jos tämä otetaan värikkällä niin animen toteuttamistyylillä, minkälaisen tarinan tästä saa aikaan? Joo, tässä oli tietysti se, mikä mun ehkä isoin kritiikki tästä sarjasta on se, että eihän tällä ole oikeastaan hirveästi mitään syytä olla anime. Ne hahmo-designit on tosi semmoiset realismiin niin nojaavat ja... Tämä aihe on tämmöinen, joka voisi kuvitella niin vetoavan myös tuommoiseen normompaan japanilaiseen yleisöön. Ja Vissiin tästä on tehtykin norma ystävällisempi Live Action-leffa, että sinällään olisin ehkä toivonut, että sitä anime-maisuutta olisi käytetty jotenkin hyväksi, kun sitä nyt, se nyt kerta on tässä mediaksi valittuna. Olihan siellä pikkusen visuaalisia keinoja ja tosi hyvin se oli toteutettu, että mä sitä sano. Mä muistan vaan ajatellen tämän Tismolleen saman asian silloin, kun mä katsoin tämän ohjaajan edellisen teoksen Seanen Hollywood, joka on muuten aika järkyttävä teos, jota en välttämättä voi suostella kellekään, jossa myös on tämmöinen hyvin realistinen, jopa inhorealismiin suuntautuva tyyli. Et tota, ehkä se ei ole ihan loppuasti miettinyt, mutta tuntuu, että se ohjaaja... Et että minkä takia se haluaa tehdä just animea, koska sitten kun se tekee animea, niin se tekee jotain, mikä olisi ehkä voinut yhtä hyvin toteuttaa myös live actionina. sillä erotuksella, että jos sinusta olisi tehnyt live actionin, niin sitten Tuomas ei olisi kattonut sitä. Tämä on täysin totta. Pieni ajatus, katko mulla oli vielä jotain kyllä. Ai niin joo, niin, niin se, että tietysti tässä on myös se hyvä puoli, että jos intro on uskomenen, niin täällä on ainakin naispuolisia hahmoja, saattaisi olla jotain tapaista ehkä tulossa, jos käy hyvä tuuri. Mitäpä siitä olet mieltä, Walter? No se olisi tietysti about parasta, mihin tämä sarja voisi mennä, että se on se puoli, mitä mä ehkä odotan itse eniten tästä. Ja kyllä mulla sille on isot odotukset tätä sarjaa kohta, että jos Nailo olisi ehtinyt omiin tätä omaan top kolmoseen, niin se olisi löytynyt mun top kolmosesta viimeistään, että kyllä mä tykkäsin tosi paljon. Joo, ja tosiaan kun tätä käytiin, että kuka kattaa mitäkin, niin Funeva on olisi ollut munkin top kolme listalla, että ihan hyvin se on hommansa kyllä tehnyt, että... Ehkä sellainen, no nyt niin se oli kanssa, tähän oli kauden noitamina, että sitä sai odottaa iätäjät ja me ei tehty tätä kästiä aiemmin sen takia, mutta sanotaan, että justiinsa noitamina on ehkä enemmän palannut just juurilleen, että tämä on aika pitkälti just siitä, mitä mä odotan sieltä ohjelmaslotilta. Joo, niin kuin oli myös edellisen kauden battery jota oikein kukaan ei loppujen lopuksi katsonut. Jos me tässä kohtaa heitän pienen semmoisen speaking, että kannattaa katsoa, se on pesäpallosarja, jossa ei ole yhtään kyse pesäpallosta, vaan nuorien poikien tuntemuksista liittyen siihen pesäpalloon. Ja siinäkin on autisti hahmo päähenkilönä, että voin ihan lämpöisesti suositella sitäkin kyllä kaikille. Mikä, mikä, mitä siinä battery kanssa on tapahtunut, kun se mauskorja on vitosen puolella? Et mikä ihme, onko niinku tyypit oottanut aivan jotakin muuta sieltä vai... Niin kuin mä en oikein tiedä, koska jos on odottanut semmoista baseball-urheilusarjaa, niin voihan siinä olla aika pettynyt siihen, että siinä ei koskaan oikeastaan pelata sitä, jos pelataan, niin ehkä silleen niin kaksi heittoa. Se on vähän silleen outo, koska musta tuntuu, että se ei ole vaan löytänyt sitä kohdeyleisöä, koska mun se on aika kiinnostava ja hyvin kirjoitettu tarinaloppujen lopussa kuitenkin. Tietysti siinä voi myös tulla se, mikä jollekin tuli tossa Shigatsuwa Kimino Uson kohdalla, että tässä on kyseessä niin 13-vuotiaat pojat, mutta ne puhuu niin ne joku kirjallisuustieteiden tohtoreita, Niillä on hyvin tiippiä sanottavaa ja paljon kaikkia kiinnostavia vertauskuvia, millä ne puhuu näistä omista tunteistaan. Niin pienet pojat yleensä puhuu tunteistaan, niin kuin tiedätte. Totta kai. Sehän oli tuolla yläasteen ollut yksi suosituimpia asioita, mitä mekin tehtiin, oli se, että me aina avauduttiin kavereille me vertauksien kautta meidän tunteista. Kyllä. Eiköhän se ollut itse nuoruus siinä iässä. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tyynisodat. Ei sovi unohtaa tyynisotia. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Oliko Funeo Amust vielä lisättävä? Ei muuta kuin että todella hyvä sarja voin suositella. Se on varmaan semmoinen, että jos joku yksi sarja pitäisi suositella täältä, niin siitä tulisi vähiten taistelemista, että, että mikä valittaa jos me valittaisiin se. Todennäköisesti joo. Mennäks me sitten tuota tuomaan Top 3? Tehdään näin, ja hypätään saman tien ihan eri äärilaidelle, koska mä aloitan tuosta Stellanomahosta. <tuh> <tuh> pojilta paljon merkeiseviä huokauksia. Kerro meille no. Stellosta. No niin, tulihan se kutsu sieltä. Kiitisti <laughs> eli... odotin vaan. Että niinkun, odotin, että seremoniamestarilta tulee kutsu. Ajo, anna pala. Joo, se on kerhosarja. Eipä sitä niinkun... Mä mietin, että mitä mä parhaiten mainostan Stellaa sillä, että se... Kuulossa mahdollisimman tuoreelta freesiltä ja hienolta, mutta eipä sitä oikeastaan voi, koska se on ihan. Siellä on neljä tyttöä nyt kerhossa ja viides varmaan liittyy viimeistään seuraavassa jaksossa virallisesti. Ne, niillä on kerhon tekee siellä yhdessä videopeliä. Siellä on sempaa, ollut väsämässä aiemmin sellaista puutselepeliä. Sitten niiden sellainen kerhon kantava voimasempaa ja valmistu. Ja ne onnistuu värväämään päähenkilön, joten parhaan ystävän. Sitten alkaa yhdessä vääntää visual novellia, eli tuota peligenrestä jalointa sitten porukalla. Sellosta kun ne tekee. Mä en ole jotenkin herännyt siihen todellisuuteen, että ne tekee visual novelli. Mä ajattelen, että onpas hassu todella japanilainen tapa tehdä peliä se, että ensin odotetaan, että käsikirjoittaja saa hommansa valmiiksi, ja sitten vasta aletaan puhua siitä pelistä, mutta niinpä tietysti. No, onko olemassa japanilaisia pelejä, jotka ei ole visual novelleja? JRPG on myös visual novelleja. Dark Souls. <laughs> Oot, ei, ei se ole japanilainen peli. <laughs> Nyt, pojat. nyt. Stella no Maho nyt. on itse asiassa kerhosarjojen Dark Souls. Jos tästä niin kästistä saadaan yksi sellainen lainaus, jolla me mainostetaan, niin tämä on varmaan hyvä kandidaatti siihen. Kyllä. Pitäisköhän sun kertoa mutta... kuitenkin, mikä ste siinä Stellassa on sitten hyvää? Joo, eli nimenomaan se, että periaatteessa siinä ei ole mitään, mitä ei olisi jossain muodossa nähty, mutta se on kaikki tehty kivasti. Ne tytöt on, no... Muuhun itseäni vetoan niiden designissa. Kaikkiin ei muistan, että muuan Walter-mainitessani puhui pallopääloleista. Ja... Mut mun mielestä ne oli todella ja uh, Niillä on sellainen mukavan luonnollinen dynamiikka kuitenkin, että jokainen niiden liike ei tunnu sellaiselta, että tää on laskelmoitu olemaan mahdollisimman söpöä. M mitä tietysti kaikki loppupeleissä kyllä on, mutta Mä olen tyytyväinen niin kauan kuin siitä ei sellaisia Blatantin ylilyötyjä. Äh, niillä on mukavat sellaiset kuitenkin hahmosuhteet. Ne huitelee toisilleen vähän niin, ettei se ole pelkästään, että tytöt kiltejä ihan ja toisilleen, mutta ne eivät kuitenkaan kiusaat toisiaan. Siellä on kivoja ilmeitä. Ja tuolla päähenkilöllä on ihan hyvää tuollaista niin hahmoarkkia, että se on ettinyt juttu, mitä se haluaisi tehdä elämässä. Ei oikein löytänyt, nyt se yrittää tota. Ja yrittää sopeutua sen, sen pai, joka oli se kerron sellainen suurin ja mahtavin tekijä, niin se, mitä nyt täyttää yhtäkkiä, sen saappaat koko niiden taideosastona. Kaiken lisäksi on piirtänyt vaan vanhoja miehiä koko elämänsä ajan. Se on totta, se oli mainio läppä, etenkin se biisi, joka soi taustalla. Että tota, sanotaan, että siinä on vaan mun mielestä tutuista aineksista kasattu sellainen kiva ja persoonallinen paketti. En mä oikein sen paremmin summata. Joo, vissi, Oliko tursa, tursa Nailot kattonut? Ei. Olen kattonut, joo, mutta sanotaanko, että jos et tykkää söpöytyttö-sarjoista, niin tää sarja ei ainakaan mun mielestä käännytä sinua siihen terveisin henkilöön, joka ei tykkää söpöytyttö-sarjoista. Eikä käännyttynyt. Ei käännyttynyt. Ei edes videopeliaiheet napannu sinua mukaan. Ei. Koska jos ne tekisi Dark Soulsin, <laughs> siitä olisi varmaan paras sarja ikinä. Epäilemättä. kyllä kaikki tietää Dark Souls on oikeasti koulutytteen kerhotyönä kerho tekemät teoset. Totta kai. Mutta joo, en, en, enpä kiusaa söpöityttä faneja sen enempää. Kiitos. Joo, täytyy sanoa, että mäkään en voi sanoa olevani sillä tavalla genren isoin fani, että sitten taas... Äh, Miten sen sanoisi, että ei, ei kaikki toivo ole menetetty, jos se ei ole just se niin kuin oma primääri juttu, mutta genren ystäville uskallaan kyllä aika varauksetta suositella. Joo. On se munkin mielestä ihan kiva sarja. En mä oikein tiedä, osaako mä sanoa siitä, miten se on ihan kiva värikäs teos. Ja on nyt tytöt vähemmän pallopäällä ole ja oikeasti ihan söpöjä kuin mitä mä ajattelin. Ja on se kiva, kun ne tekee videopelejä ja on se kiva, että se piirtää vanhoja miehiä, mutta ei siinä oikein ole mullekaan mitään sellaista, kun mä kokisin, että on nyt niin kuin... Timanttisin settiä, tai että olisi jotenkin erityinen tämä teos just mun, mun elämälle, koska ei tämäkään nyt ihan oikein tuonut tätä videopelijuttua sillä tavalla, kun itse olisin toivonut, mutta ehkä sen toivominen on vähän toivotonta. Te ette vaan ymmärrä. Ihanaa. Toki siinä on se myös, että ne ei oikeasti kunnolla ehtinyt aloittaa sitä peliprosessia vielä, että on mennyt aikaa enemmän siihen, että integroidaan, kohait sinne kerhoon. Joo. On se tietysti vaikea, vaikea katsoa sarjaa muutenkaan, kuin tuomaan hymyilevät kasvot täyttää yleensä ainakin 80 siitä ruudusta, aina kun mä katon sitä. Varsityksi siinä kohtaa, kun siinä oli se kuollut silmäinen tyttö, joka oli silleen, ooo näinkö sosiaalisoidaan, niin mä olin vaan silleen, että siellä varmaan kyllä kuuluu iskuttelua Vaasasta asti. Voin olla kiistämättä tätä. <laughs> ja, ja tosi megane tyttö on kyllä paras sieltä, ai että. Mun mielestä se tyttö on varmaan paras. Se, joka käy töissäkin, joka on kunnollinen ihminen. Ai ai. Pieni hetki, muhun piti sanoa vissi joku loppukaneetti tähän vielä, mutta mikäköhän se oli. Mä voin sanoa, että mä katsoin tosta kuvia. no ei oo kellään leukaa. <tos> Kiitos nailla. Onko niillä nenä? Ei niillä kyllä varmaan oo. No. Tuolkaa eskafloneet takaisin animeen. Kunhan ei oo okkultiknoin nenä. <tos> <tos> Niistä ei puhuttukaan, <tos> kans ollenkaan. Ihan hyvä okay, vaan. Kyllä mutta... Onko niillä taas ne klemmarit siellä? On, joo. Ei se mun mielestä ole niin pahaa kyllä. Ei munkaan mielestä. Me ollaan klemmarinenien ystävät ry tästä eteenpäin. Se meidän podcastin nimi, jos et tiennyt. niin. En muistanut, mitä mun piti sanoa, että voidaan siirtyä eteenpäin. No mikäs on eteenpäin? Joo, eli seuraavaksi pääsee käsittelyyn Flip Flappers. Kerropa meille kuule ihan silleen nyt oikein... Täsmällisesti, että mistä Flip flappersissa on kyse? Sen kun tietäisi, niin se olisi hyvä asia. Mutta se, mitä mä nyt tiedän, on, että siellä on kaksi tyttöstä, sininen kokona, punainen papika, ja on olemassa jonkunlainen melko surrealistisen oloinen tota niin, fantasiakuvitteellisuusmaailma, jossa on ilmeisesti jonkunlaisia sardeja, joita tyttöjen pitäisi, unohdin suomenkielisen sanan, mutta niitä pitäisi tyttöstyyn keräillä, ja tota, tässä on vain se ongelma, että kokona, joka on se normatyttö tässä yhtälössä ei yhtään tiedä, että mistä on kysymys, sitten se kyselee asiosta papikalta, joka sitten taas huokuu sitä, että se on hyvin epäilyttävä ja niin kuin jostain hyvin epänormaalista olosuhteesta, mutta papikaa haluaisi vain leikkiä, ja tunkeutua personal spacein, eikä oikein vastailla minkä kysymyksiin. Mutta kuitenkin ymmärtääkseni ihan voidaan sanoa, että kyseessä on taikatyttö-sarja. Ihan mukavalla seikkailuhengellä, mutta vähän epäselvää menoa kyllä vielä. Kerro sä, mikä, mikä tässä sarjassa on hauska. Oliko se just se, sä ei vissiin toivoit tästä, että olisi semmoinen epäkyyninen taikatyttö Joo, mä tykkään niistä kyllä, että niin tuolla anime-diskossa, joka on muuten ihan hyvä paikka, jos joku kuuntelija ei siellä ole, että suosittelen poikkeamaan, ja siellä on hyviä piirretty mutta siellä keskusteltiin justiinsa tuosta Madokan vaikutuksesta taikatyttysarjoihin, ja siitä nyt ei täyteen yksimielisyyteen päästy, mutta niin kun sanotaan, että Madokan jälkeen, on kuitenkin ollut iloinen aina kun näen taikatyttysarjoja, jotka ei ole sellaisia, että siellä tulee ruumiita hirveästi, ja niin kuin on kamalaa olla, ja tämä vaikutti siltä olematta osa mitään niin kuin, isompaa franchisea, eli odotin ihan mielenkiinnolla, ja siinä mielessä se on kyllä niin kuin, toimittanut, että siinä on sellainen kuitenkin freesiseikkailuhenki, ja vaikka mä nyt tuossa aiemmin perään kuulutin selitystä, niin se on ihan hauskaa, että jokunen juttu on arvotusten peitossa, että siinä sarjassa ei ihan oikeasti pysty oikein yhtään ennakoimaan esimerkiksi, mitä ne ensi jaksossa tulee tekemään, Ehkä sen verran, että ne menee seikkailulle, mutta se, että mitä siellä on yksityiskohtia, niin ei mitään idea. Ja äh, olen visuaalien suhteen suhteellisen avuton ihminen, mutta kyllä se munkin mielestä todella hyvältä näyttää, että niinku, kyllä siellä on vissi ihan asiansa osaava väke, ja se tekee nyt maailmasta tosi miellyttävän näköisiä, missä ne menee ja lisää siihen tunnelmaan. Siinä on tosi kauniit taustat, niinku kaikki tietää, että et oikeasti mulla on taustataide-podcasti. Ja tota, se oli mun mielestä, se oli se kaikkein onnistuneen puoli visuaalisesti tietysti öyhöttäjät, myös siitä tosi hyvin tehdystä liikeanimaatiosta. Mulla oli aika iso ongelma niiden tota hahmodesignien kanssa kyllä, mun mielestä ne jotenkin tosi kummallisen näköistä, vähän jotenkin kriippaajat ja jotenkin mä en niistä pysty tykkään, varsinkin se papikan asu on joku semmoinen niinku ihme mystinen viritelmä, josta mä en yhtään nauti. Ja onko se koskaan Tuomas katsonut niitä promokuvia, mitä tästä on julkaistu, niillä on ne oikeat taikatyttöä asut päällä, koska nehän ne vasta hämmentävät viritykset on. Katoin, mutta mä en tähän muista, miltä ne näytti, mutta voin uskoa että on ainakin vähän epäilyttäviltä. Joo, hirveän hämmentävät systeemit. Tietysti mun yksi iso ongelma tämän kanssa oli muutenkin se, että, että papika oli ehkä, ehkä pikkusen liian meno päällä mun makuun, että ehkä tykkään pikkusen enemmän, jos, jos hahmot on kykeneväisiä kommunikoimaan ja... Ajattelemaan muiden ihmisten puolesta, mutta kai, jotenkin mä pystyn näkemään kuitenkin, että, että tässä sarjassa on siistiä. Siinä mielessä, että kun katsoja vedetään ja kokonaan vedetään mukaan seikkailuihin, niin siitä tulee ennen pitkää kuitenkin siisti. Joo. Sepä oikeastaan, että nyt tuossa alussa mä ihan, oikeasti ihan miedosti kuitenkin ahdistuin siitä, miten papika ei vaan uskonut, että niin kun, nyt, nyt ei huvittaisi leikkiä jo tunkinaamalle tunkin ottamaan mukaan, eikä kuunnellut, vaikka sanois mitä, että se oli sinänsä jännä, että kuitenkin em, ei tällainen ihan hirveän usein piirretyi sahdista, mutta onnistuivat tämän tekemään ihan hyvin, mutta ei siinä mitään, eihän se niin kun, pahantahtoinen tyttö ole, mutta niin kun, sanotaan, että saavutus itsessään kuitenkin. Joo, mä odotin tältä aika paljon ja mä en ole ihan täysin tyytyväinen tähän kyllä ollut, mutta mut onhan se ihan omanlaisensa teos kuitenkin. Onko Tursalla jotain sanottavaa tästä? Mulla no oli kans että mä, mä en onneksi odottanut tätä hirveää, koska muokka pelottiin, että täältä tulee joku Rolling Girls tai Concretia Revoltio uusiksi, että ei semmonen katastrofi ollut, mutta sanotaanko, että ei tää kyllä taas mulle ole tehty tää sarja silleen, että nämä tyttöhaumot tässä kyllä pikkasen rusuinet rasahtaa, kun yritetään kysyä, että hetkiä nyt mikäs on, niin tulee ignoreet vastaan vaan ja menoo päälle, mutta sitten taas visuaaliselta puolelta, tää on kyllä niin mielenkiintoista katsottavaa, että Kyllä mä jatkan ainakin vielä Tähän tota, ohjaa, ja Kiotaka Oshima teki Space Dandy just ne trippailujaksot muistaakseni Sen tyyli kyllä näkyy myös tässä Näkyy tässä Flip Flappersissä, että Melko kekseliäistä ja surrealistista kuvastoa siellä on Ja yhöttäjänä on hyvin tyytyväinen tähän ollut kans. Varsinkin se tuo Sun se kohtaus Missä se Kokona ...muuttuu superkokonaksi, niin... Oli, oli, ...oliko, otapa sen, meni? Oliko kokona se sinitukkain? Se on sininen, jo. Joo, kun se sai supervoimansa ja sitten lähti... ...kuutiot sun muut lentelemään, kun se meni, meni tota jäältä pitkin. Niin... Oli kyllä top kakko ii. Musta tuntuu, että mä saatan jättää tän sarjan seuraamisen kyllä lailla, että mä kurkkaan Boorun ja kurkkaan... ...Gorimin kivan anime background tumblerin välillä, ja... Musta tuntuu, että... Sitten Tuomas tulee ja ilmoittaa, että, että nyt, nyt papika on oppinut tavoille, ja siitä on kasvotettu hyvä tapainen nuori neito, niin sitten me voi jatkaa. No tietty, oliko siis vielä? Mä selaelin sitä jonkun matkaan, mutta en muista vielä silleen kattomalla Joo, no, koska siis kyllähän se lähti suoraan niin sellaiseen suuntaan, että papika alkaa olemaan kunnolla, että se kokonaan ärähti silleen, että tajuaako nää yhtään tämä tilanne, tai nyt istut alas ja Kans se, että tuntuu, että se nyt esittelee vähän enemmän jotakin juonijuttuja. Että ei välttämättä ole ihan tämmöistä hepulia kuitenkaan ennen. Okei, no ehkä sille pitäisi antaa vielä mahdollisuus. Varsinkin jos me ollaan tässä nyt neljään Pekkaan suosittelemassa, niin ehkä mä en voi sanoa että droppaavani näistä mitään, koska muuten se on aika huono suosittelu. <tos> no, joo. Ei sillä, etteikö me oltaisi jo puolia suosittelusta muutenkin. Se on täysin totta. <tos> Ooh, mitäs, mitäs Nailo? Oo, oh, mä sen eka jakson katson, joo. Mä lähdin siihen vähän si sillä fiiliksellä, että ei tämä voi olla hyvä, kun öhtäjät on öhtänyt tätä puoli ja no, Mutta sit se olikin ihan ok. Papikalla oli kiva hymy. Ja oli se aika moista hepuli koko <tos> <tos> Mutta ihan... Semmonen kuin sulle maistuu. Ai no, se hepuli vai se hymy? <tos> Molemmat. on no, vähemmän hepulia, mutta enemmän hymy. No niin. Siinäkin on kaunis mainoslause vaikka mille. Vaikka meidän podcastille. Kuitenkin en edusko, että Papikan hymyä ollaan kauhean herkästi kuitenkaan pyyhkimässä, että kyllä toisen verran positiivis-sävittyiseltä sarjalta vaikuttaa, että luulen, että toiveist tulee täyttymään. Yes. Sitten selviäkin, että Gen Urobutsi kirjoittaa loput sarjoja, ja sitten lähti. Ei enää en hyvää ikinä. Olla tähän valmis. Mä vähän pelottaa, että jos tää vetää senkin joku dekonstruktiokortin kohteesta, tää on vaan tämmöinen Madokan ekaat jaksot ja sitten alkaa oikein. No, siihen meillä on tappaja tytöt tällä kaudella myös. Joo. Mietin, että olisiko sitäkin käsitellyt, mutta ei, ei kuitenkaan. Ei, me, me ei käsitellä sitä, koska mä en tykkää niistä hahmodisaineista, vaan me mennään eteenpäin. Ne on kyllä aika muinaisen näköiset. Hei, ne on erittäin hyvät, että sä tiedätte. En, en mä silleen niitä huonoiksi sanoa, mutta... Haluuks sanoa sen sarjan nime, oikein nimen? Ah, uh, maho, shonju, ikse, ke, Se oli se varsinainen nimi. Kutsun vain tappaja-taikatytöeksi. Joo. Teinkö mä varmistin vain, että meidän kuulija ymmärtää sitten, mistä puhutaan? Jaa, se on aivan totta. Pohuitteluni. Itse siellä on ainakin hyvän nimi Joo, mutta eihän, eihän ne suoraan niinku huonot designit silleen ole, Mutta kyllä niinku, varmaan voi kieltää, että ne ei näytä aika 2005... ...tasolta. Mm, joo, mutta mikä se ongelma tässä on? Ei, ei se mikä se ongelma, se vaan että nähän vaan näyttää vanhaaikaisesti. 2005 hän on tuomalla lempivuosia. Aa, se on totta, vaan 2003 ja 2004 on parempia. Pitäisikö meidän mennä sun viimeiseen sarjaan? Mennään vaan, joo. Eli sitten päästään minun ja Tursan dialogiin ilmeisesti, eli Tiger Mask V. Ai että. Ai että. Täällä oli nyt niitä tota ääriviivoja, mitä perään kuulutettiin Occultic Ninein kohdalla. Joo. Joo, se on... Haluanko Haikku ensin kertoa, mistä on kyse nyt niin päästä sitten Joo, tämä voisin tehdä. Eli se on tosiaan, Tiger Mask on vanha franchise, muistaakseni oliko se vuonna 1969 alkoi, Joo. Niin, alkuperäinen teos. Ja sitä on sitten tullut aina, niin kuin noin 10 vuoden väliä, join tässä pitkin historiaa, niin kuin uusia tv sarja Sitä en edes muista, miten, miten se tai ne mangat on edennyt, mitä siitä on. <köhö> Siinä on showpainia. opintoissa just, että sitä ei kutsuta enää vapaapainiksi toisin kuin mun nuoruudessani. Niin showpainia harrastavat maskipäiset herrasmiehet siellä ottaa vähän yhteen ja... Asiat on hyvin miehekkäitä ja... Showdraama on elämää suurempaa ja... Vihanpidot ei rajoitu kehän sisäpuolelle, vaan päinvastoin ratkaistaan siellä pitkät ja katkerat kaunat. Eli se on ilmeisesti ihan jatkoa aikaisemmalle teokselle, olikohan se ihan alkuperäiselle. Ja tota, Joo. niin, sähän sitä jutunkin, joten siinä varmasti tiedät. Joo, niin se, se, sitä ei oikein okay, internetistä löytynyt silleen tarkempaa tietoa. Ilmeisesti ainakin malissa se on merkattu, että olisi tälle kakkosarjalle jatkoa, mutta... Mutta Japanin Wikipedia, Japani Wikipedia sanoi. Joo. Joo, Japanin Wikipedia ja sitten sanoo vissiinkin, Joo. että se perustuu, tai on jatkoa sille ensimmäiselle sarjalle. Ymmärtääkseni ykköskauden yksi pahisjävä on tuon tota, nykyisen Tiger Maskin, sen hyvistä Tiger Maskin kouluttaja, eli se on sikäli sille ensimmäiselle sarjalle ilmeisesti ainakin sen verran jatkoa, että vanha Tiger Mask on lopettanut hommat, kun siitä tuli vanha, ja se pettyi elämää ja kaikkea, johon ja... kaksi uutta sitten tota... Tota, nousee, kun ei ilmeisesti myös ensimmäisen sarjan pahisorganisaatio nousee uudelleen ja ne ottaa vähän erilaiset reitit sitten, että miten tuhota pahisorganisaatio. Toinen ryhtyy sellaisiksi Mask Vigilanteeksi toimimaan yksinäisenä toimijana äh, salaa ja toinen menee ihan sinne suoraan pahan organisaation sisään ja aikoo sitten hajottaa sen sisältäpäin. Ja sitten sitten painita ja miehet vetää toisiaan turpaa ja painii karhojen kanssa treeniksi. Siinä on suunnilleen. Sarjan ydin. Joo, niin mä kuulin tästä tosiaan semmoisen tarinan, että tässä on nyt pieni paskapuhevaara, että tämä sarja toimisi myös silleen, että, tota, että silloin kun alun perin Tiger Mask keksittiin, niin sitten Japanin yeah. niin in real life-vapaapainiin lisättiin tämmöinen jävä kuin Tiger Mask, sinne yeah. oikeasti otettiin joku vapaapaini, olisi on se maski, ja sitten myöhemmin keksittiin sille vapaapainijäbälle niin jotain vastuksia, niin kuin siellä in real life puolella ja nyt ne in real life puolelta on sitten kaivettu mukaan vastusteiksi tähän animeversioon että siinä on tavallaan niin kuin tullut tämmönen ketju Joo, jotain tämmöstä ainakin, koska sen mä tiedän, että jotkut noista hahmoista tässä sarjassa on siis oikeasta elämästä, ja kans tähän siis tämä Tiger Mask on nyt joku pidempi perinnekin, siellä on siellä jopa näyttää muistakse niin neljäs tai viides Tiger Mask on jo oikeassa elämässä menossa No se olisi kyllä aika sairaan vanha, jos ei olisi Jep Tämä oli mulle täysin uutta tietoa, mutta no nyt vaan niin kutsua Mixed Mediaksi. Joo. Mutta joo, se mitä mä itse tässä tykkäsin se ensimmäinen jakso, kun se oli semmoinen, se oli esimerkiksi fiilis, että se oli semmoinen itsa-ironinen niin nostalgia-pläjäys silleen, koska se oli niin naurettava se touhu, että jebä treenaa silleen, että se roikkuu jostakin tangosta keskellä mettää ja Niillä painii poistaan. jättimäisten kar... Joo. Jätti karhujen kanssa paine siellä, ja pahisten salainen niin tuki kohtaan jonkun vuoren lumivuoren päällä, ja sinne ei pääse mitään muuta tapaa kuin kiipeämällä tai seinää pitkiä. Ja sitten pahisia mä yrittää, satunainen sivupahisia mä yrittää tappaa toisen päähenkilöstä kiskasemalla nilkasta, ja mä ja heittää sellasen jenon puolikaare heittää pahikseen sen sijaan alas kuolemaan ja kukaan ei välitä. <laughs> Semmoina, niin kuin kaikki tommoset asiat siinä houkutteli, ja oli se ensimmäinen jakso niin kuin muutenkin kaiken näköistä ihan käsittämätöntä touhua, että ei se ollut niin kuin minkäänlaisia sääntöjä siellä, siellä, siellä, siellä taisteluissa. Ja se on kyllä totta, tu Tuomaria ei kans paljon kuunneltu, että porukkaa on tajuttomana makkaa siellä, ja siitä vaan hakata, ja tuomaria on sitten, no no, nyt pojat kiltistiin. Joo, ja, niin ja sekin vielä, että matsi loppuu, ja siitä tyyppi tulee vielä niin kuin vetämään verta vastustajista ja alkaa talloa. Ei tuntunut kauheasti kiinnostavan kentää. Mut niin Ylipäätään Mutta kauhea hölmöys siinä sarjassa olden, what's on hauskaa. Joo, se, Jos avaa randomisti television, kukaan hahmo, niin tulee aina joku vapaa-paini-uutislähetys Ehkä se on vaan tosi iso juttu tässä maailmassa. Mutta joo, sit taas... Sitten jos tämä sarja yrittää niitä vakavampia hetkiä, niin sitten taas tulee semmoinen, että huhkuijakkaan, että onkohan tämä edes tarkoituksella tehty yksikään läpääksi tämä sarja, että onko tämä nyt sittenkin ihan vakavissaan yrittää olla tämmöinen Tiger Mask-tarina Kostosta ja semmoista. Ja sitten se taas tuntuu ihan kauhean kömpöltä ja jotenkin ohjaus ei toimi ja käsikirjoitus on tönköä ja kaikki menee ihan höpöyksi siinä kohtaa sitten. Varsinkin kakousjakson kohdalla tuli semmoinen, että siinä ei olikohan se mitään semmoista höpsöä, että se vaan oli sitä itseään, että ne vaan suunnitteli painimatseja ja mitähän Enemmän tätä tota vapaa-painifederaatiopolitiikkaa, vaikka mitä, kehmintää suorastaan. Että kyllä mäkin sit eniten tykkään silloin, kun se on kaikkein hölmöimmillään se sarja. Siinä on sellainen menneen ajan charmi tavallaan, että miten sen sanoisi, niin tavallaan vanha tunnelma, että... Ei, ei, ei siltä vaan voi odottaa muuta, kun nyt tehdään asiat tosi ja yksinkertaisesti ja kuumalla sydämellä. Joo. No, vois olla parempikin sarja, mutta kuitenkin kyllä mulla ihan hauskaa sen parissa edelleen on. Joo, kyllä mä pitää jatkaa pidemmälle, kun musta tuntut, että jossakin lupailtiin, että siinä tulee jotakin vielä höpsömpiä juttuja taas pari jakson sisällä, että mitä antaa mahdollisuus. Voidaan innokkaasti odotella molemmat. Jep. Mutta se on sekin kanssa hauska, että nämä on nyt, en mä tiedä, onko se suoraan tätä varten kehitelty vai onko se joku muu filterit sydäminen aiemmin, jota ne on vaan vähän muokannut, mutta ne tota, nyt yritti ilmeisesti tehdä sillä lailla, että ne piirtää ensin sen normi anime siihen, ja sitten ne pistää jotakin semmosen filterin päälle, että se näyttää siltä, niin kuin se on se, että tehty, että ne r menee semmoseksi rososeksi ja semmoseksi luonnosmaiseksi. Miten hyvin se sun mielestä toimii? Sitten siinä taas on just se ongelma, että se ei oikein toimi, koska se, en mä tiedä, siinä on varmaan itse teknologiassa joku ongelma tai jotakin, että se on niin semmoinen kämäinen, että se toimii ehkä puolet ajasta vaan ja puolet ajasta, tai se on semmoinen, että ne ärviivät on jotenkin semmoista kummallisen suttua vaan, ja se saa sen näyttää vielä halvemmalta kuin mitä se on, koska mm -hmm. tämä tuotanto ei oikein ole mikään maailman parasta tässä. Mutta muut taisteluissa niillä on animaatio erikseen. Junichi Hajama, joka on tommonen anime-alan konkari, joka tyyli on just semmonen, mikä kuuluu, jos olette nähnyt sitä vanhaa Tiger esimerkiksi ollenkaan missä se, niin se on semmonen, just semmoinen 70-luvun tyylinen, Et sit, kun se on valvonut niitä taistelukohtauksia, niin niissä se taas toimii se homma vähän paremmin, että se on varmaan käynyt korjailemaan, niitä freimejäkin sieltä sun muuta. Niin... Joo. Onko nekin kuitenkin silleen, että nekään ei ole oikeasti piirretty niin suuttu sillä ääriviivoilla, että onko niissä kuitenkin sama filtteri? Siitä ei muuten ole ihan varma, että voisiko se sitten olla, että ne toimii, koska ne on oikeasti piirretty erikseen sillä lailla. Mm. Mutta vähintäänkin Junnitsi-hajama siinä jotakin selvästikin vaikuttaa, että joko se on korjaillut sitä tai sitten ne on ihan piirretty suoraan sillä lailla. Mutta joo, eipä sitä ole muulla muuta varmaan sanottavaa. Toivottavasti lisää höpsöilyä. Joo, tämä tosiaan voidaan hyvillä sydemmin molemmat alle kirjoittaa, että olepa Onks hyvä. Onko se höpsöily sullekin. sullekin siinä se juttu? Kyllä se ehkä eniten on, että tota, se vetää sen sellaisen miellyttävän tavalla vaan tosi rehellisesti, että ei, ei tuota sarjaa mun mielestä voi sillä ihan kuitenkaan vakavissaan ottaa, ellei sitten ole just vaikka kasvanut niiden aikaisempien parissa, silloin sillä on varmasti ihan erilainen tunnearvo. Joo. Ja toisaalta kyllä vapaa-paini ja show -paini kuitenkin on perimiltä vähän hassua hommaa. Jep. Ja kaikkihan tietää, että ei kuitenkaan voi animessa olla koskaan hauskaa, jos ei ole rumia miehi. Tämä Se on, on aivan ehdottoman to. totta. Et, mutta eipä siitä. Katsotaan mitä tulee. Haluatko sinä Walter kertoa omista sitten? No mennäänkö me sitten sinne? Mulla on ensimmäisenä tässä semmonen kuin tota, Sangatsuno Lion, joka on siis Hanien Cloverin mangakan uudempi teos. Mä en ihan silleen suoraan pysty sanomaan, että mistä se nyt sitten kertoo. Siinä on tämmöinen jäbä, joka on, jonka perhe on ilmeisesti kuollut. Se on pahemman kerran masentunut jäbä, joka pelaa shorgia. ja Sitten sillä on näitä Shaw-matseja ja sitten tämä toinen puoli, mikä siinä sarjassa on se, että se hengaa semmoisen sisaruskolmikon kanssa. Niitä ei tässä niin tavallaan vertautua. Ainakin tässä alkujaksossa tuntuu olevan tosi vahvasti se, miten vertautuu se, että sen oma elämä on semmoista kurjaa ja harmaata, mutta sitten kun se pääsee olemaan niiden siskosten kanssa, niin sitten on mukavaa ja värikästä ja aurinkoista ja sosiaalista ja hepulia. Tämä on tosiaan, Shafti on nyt sitten toteuttanut tämän ja tässähän on niinku, oli jo ennalta, tämä oli tosi erityinen sarja ihan vain sen takia, että et tähän esitetään niinku, ihmisten kanavalla melkein ihmisten aikaan, eikä jos niinku, jos satelliittikanavalla kolmelta yöllä, vaan oli ihan niin Semmoinen iso juttu, että ne on nyt ostanut kalliin kanavan tälle, että tässä tulee nyt tämmöinen kunnon mainstream-sarja, ja sitten tässä oli oikein mangaka oli erikseen pyytänyt, että Simbo itse ohjaisi sen sarjan. Mutta nyt kun me tää katsotaan taas niitä lopputekstejä tai alkutekstejä tai mitä tahansa tekstejä, niin olihan se Simbo taas löytänyt jonkun muun tyypin sille ohjaamaan sen, että suurusa syytteli vähän autopilotti Shaftista, mutta mun mielestä tässä on ihan okosti. Vähän silleen tuntuu, että musta tuntuu, että, että ne semmoiset Shafti-kikkailut ei välillä ihan osu, et joskus tuntuu, että nyt tässä oli joku järkeässä, mitä ne yritti tässä visuaalisesti, mutta sitten taas välillä tuntuu, että, että tää nyt on vain tätä, että, että shaftilla kuuluu tehdä asiat tälle, että se ei ole oikeasti mitenkään mietitty se homma. Mutta se, mistä mä tässä tykkäsin tässä sarjassa, oli se, että se tykkään tosi paljon niistä kohdista, kun päähenkilö vaan miettii niin kun, kauniilla sanoilla päänsä sisällä sitä omaa tilannettaan tai vertaa, miettii vähän menneisyyttä ja vertaa sitä nykyhetkeä, sitten kun se pääsee vihdoin taas leikkimään niiden sisarusten kanssa. Ja kaikki tuntuu taas pikkusen valoisammalta ja hepuliimmalta sen elämässä. Mikäs teidän kokemukset on tästä Turs. Joo, no jotenkin tää on kauhean vaikea puhua tästä silleen, koska mulla on ne ongelmat tosen on kanssa, että jotenkin se ensimmäisessä jaksossa varsinkin se puoljakso oli sitä, miten näytti vaan ruppua veteen sun muuta, ja se, niin se masennuskuvaista oli niin jotenkin yliveettöä, mutta sitten taas toisaalta silleen, että Tulee semmoinen olo, että voinko mä päättää tuon hahmon puolesta, että miten se kokee masentukseen, ja miten ei. Mutta että... mm. jotenkin itselle vaan tuli semmoinen, että tämä niinku, sarja velloo tässä hommassa liian paljon, että se asia tuli selväksi, mutta sitten se vaan survataan naamaa liikaa. Jotenkin se, että ei ole vielä päässyt tähän hahmoon kiinni silleen, että jos se sarja lähtee suoraan silleen, että nyt tää on vaan tätä, kun tämä hahmo on masentunut, niin tulee vähän semmoinen olo, että saisinko mä ensin syyn välittää siitä, miksi se on masentunut. Joo. mutta tuntuu, että se voisi olla kuitenkin se, mihin se sarja on menossa. Katsoinko se kakkosjakso? Katsoin, joo. Joo, että siinähän heti lähettiin vähän avaista taustaa ja kerrottiin kuinka sen, sen paikka, on vienyt se ryyppää. Mä sen sinne heitteille ja sieltä ne siskokset on aikoinaan sen löytänyt. Et siinä vähän avataan niitä taustoja, annetaan meille syytä, että miksi me tykättäisiin siitä päähenkilöä. Mut ehkä siinä on just ollut se, että se päähenkilö ei ole päässyt olemaan kauhean hyvä jätkä vielä, että se on ollut vähän semmoinen hiljainen ja omissa oloissa ja mietiskelevä tyyppi. Sen takia se ei ole ehkä vielä ihan hirveän tykättävä silleen. Sitten toinen, mikä tässä on se, että, että, että shogista ei kyllä saa mitään selvää. Että jos jolki shogi ei tuttu, niin se on ikään kuin japanilainen versio Shakista, mutta koska ne säännöt ei ole niin samanlaista, niin niitä niin matseja näytet, näytetään aika vähän, mutta se perä kun niitä näytetään, niin niissä ei vaan tunnu olevan niin kuin mitään tolkkua, eikä se yritä millään tavalla selittää. Joo, se se yksi matsi siinä joka kakosaksassa näytti ja siitä tuli kyllä vähän sellainen, että, että, että, että kyllä ei, ei niin kuin mitään käsitystä, mitä tuossa tapahtuu. Joo, siinäkin oli tietysti tärkeämpää se, miten se, sen vastustaja, joka on sen vanha tuttava tai joku semmonen, joka oli päättänyt tämän kerran, hän voittaa, että hän pääsee tähän loppuotteluun, että hänen sairaalassa oleva iso isänsä tai äitinsäkin pääsee katsomaan, koska vikamatsi on niin tärkeä, että se televisioidaan ympäri maan. Mutta sitten se MC kun vaan on autisti ja voittaa sen kuitenkin. Joo, just hyvä. No onhan se just hyvä, mutta <laughs> <laughs> <laughs> but joo, but tosiaan mulle se pointti on tää, ollut lähinnä niinku se tunnelma, mikä tulee siitä, että soitetaan sitä musiikkia ja sitten pohditaan korulausilta pään sisällä ja fiilistellään sitä fiilistä ja sitten sit se, kun päästään niin turvallisen kotoisan tuntuseen sisarusten kotiin taas leikkimään, niin se on ollut mulle joo. se pointti. Mites Tuomas? Joo, meillä oli ehkä pikkasen sillä tavalla päivässä se Turhan kanssa, että mä nautin siitä heti jo aloituksesta, että mutta tietysti tämä nyt johtuu sikäli erilaista lähtökohdista, että no mulla itselläni diagnosoitiin masennus vuonna 2008, se on tullut sillä tavalla hyvin tutuksi ja tietyllä tavalla voisin sanoa, että kuitenkin ehkä sen verran realistinen kuvaus kuin mitä TVA-nimeä niin voi laittaa, että se on passivoiva sairaus, se on sellainen No tietysti muoto vaihtelee ihmisittään, mutta niin mulle itselläni se on ollut just se, että ja tavallaan elämästä lähtee ne värisiä into mihinkään. Ja se oli tietyllä tavalla kuitenkin vaan nähdä, että tämä jäbä on vähän samassa asemassa ja sit voi toivoa, että no niin jäbä, kyllä sun elämä sieltä paranee. Tosin sitten tuli kulttuurisokki, kun alkoi kaikki se väri ja siellä taloudessa. Et... <tos> <tos> Ehkä mä katson tätä vähän väärällä tavalla, mutta kuitenkin... Sillä tavalla mulla itselleni se oli kuitenkin sellainen saman tien välittämisen olo, että hei jäbä, kyllä se vielä paremmaksi muuttuu. Ja tota, niin, niin, ylipäätään kyllä niin, tykkäsin Hanjan Cloverista tosi paljon, näissä on kuitenkin sellainen, miten se sanoisi, elämänmaku näissä hahmoissa, tota, että no, ne siskot on sellaisia, että niin kun, ne, on, ne on kivoja vaikka välillä meneekin vähän heppuuliksi elämä, mutta niinhän se ollakin jollakin ihmisellä kuitenkin mennä, joten... Mm -hmm. ja, ja pappa tietysti, joka on oikein kunnon vanha, hirveän järpäinen ja kamala, ja sitten, sitten tulee pikkutyttöset, ja se sulaa vaan. Kyllä kaikki tietää, että et Sunder papat on paras hahmotyyppi. <köhön> ei, ei vasta väitteitä. <köhön> et, kyllä se on jo tullut sellainen tunnelma ja Mä haluan siitä mainita, että mä tykkään kans siitä niin kun... Tai niin kuin te tosaimin puhuitte tavallaan, tai sä Valtar sanoit, että... Et oo ihan varmaan, että mistä tää sarja tavallaan kertoo. Kyllä mä luulen, että se on vähän niinku se, se jäbänpäivittäinen elämä, ja todennäköisesti se, miten siinä elämä vähän niinku alkaa palata, se lämpö. Ja mun mielestä tähän se tupii, sopii hyvin se, että noissa jaksossa on useampia tuollaisia minitarinoita, jotka on vaan niinku omaa arkeensa. En mä tiedä, se suoraan tyyli lukumangasta, mutta... Mutta se ainakin jokainen puolikas jakso on nimetty silleen, että chapter 3 ja sitten se yep. nimi, mikä siinä on mangassakin. Juurikin se, että tosin niitä oli mun mielestä kakkosjaksossa jopa useampi, oli nyt joku neljä kappaletta siellä. Mä muistan, että kakkosjaksossa on kolmon. Joo, mun mielestä se oli nelonen ja vitonenkin vielä, niin tota... Okei. Okay. Ja mun mielestä se sopii tähän tosiaan, että äh, ei tarvikaan olla ehkä tällaisessa jutussa arkipäivän kuvauksessa sellaista isompaa narratiivia, että se on hyvä, että tehdään yksi juttu, keskitytään vähän siihen, niin kuin vaikka isosisko nyt sai oman chapterinsä. Siinä keskityttiin siihen, ja sitten oli muut jutut. Ja tavallaan kun siinä on tuollaiset pienet niin se ei koskaan tullut siltä, että nyt töksähdettiin ihan väärään paikkaan. Joo. Yksi semmoinen pieni hassu yksityiskohta, mistä mä tykkäsin tuossa heti, oli se, että kun se herää se MC kun sieltä ekan kerran, niin sen kämpäs ei ole mitään. Että siellä on vaan patia lattialla, ja siinä ei kirjamenesti ole mitään muuta. siellä sen kämpässä, ja... Sitten kun se menee sinne sisarusten kämppään, niin siellä on hirveät määrät kaikkea kamaa ja värejä ja kaikkea yksityiskohtia. Mä toivon, että jos siinä tosiaan on ideana vähän niin näyttää, miten se MC kun niin alkaa paraneen tai sen elämä alkaa mennä paremmin, niin mä toivon, että se näkyy niin, että sen kämppään ilmestyy asioita. Se olisi se on. tosi siisti. Siinä vaiheessa, kun aloitit tuon lauseen, niin mulle tuli tämä sama just niin mieleen. Olen ihan samaa mieltä, että se olisi tosi miellyttävä, sellainen visuaalinen metafora silleen, että Elämässä alkaa asiat taas luistaa pikkuhiljaa. Hmm. Joo, ei se mun mielestä tässä vaiheessa ollut mikään aikamme mestari tois, mutta mun mielestä tosi, tosi vahva, vahvan tuntunen aloitus kuitenkin silleen suhteessa, että se ei oikeastaan kertonut vielä mistään se Sari. Joo, ja tosiaan niin kuin, niin sen unohdin ehkä mainita, mutta tosiaan mä, mä en jos se oli sillä tavalla tylsää tursa, että mun mielestä oli sillä ei osuva koos masennuksessa, mutta se ei ole kauhean sellainen TV-hän sopiva sairaus, koska siinä ei tapahdu mitään ns. mielenkiintoista, niin... Ei välttämättä ole viihdyttävin asia maailmassa. Joo. Ja kiitoksia tätä termiä oikeastaan hainkin justiinsa. Joo. Nailoivissi ei ollut tätä kattonut. En mä uskaltanut uskantanut kattoista. Se myytiin mulle vähän huonosti. Toonis rakastaa sitä ja Tursa valittaa, että siellä puhutaan liikaa tunteista. Sitten on tällaiset kauheat suut. Ne suut. suut kyllä voi... Siis mä liityn tähän hepulinkaan. kanssa. Ne onko ihan järkyttävät ne suut siinä? Se on vaan sen tyyli. Hyli. Se on objektiivisesti huono tyyli. Ei kukaan Eden of Eastin kohdalla siitä kiukuttelut, paitsi tulee kyllä heti nimeltäkin mieleen muutami. Oliko siinä semmoista? On, on siinä sama. paljon, paljon niinku... Vähemmän näkyy siitä. No on ne ehkä vähän vähemmän överit, mutta melkoiset muut rusuut niiltä olla kyllä sielläkin. Eihän se osaa piirtää mm. kuin kaksi designia. Joo. No. Pitäisikö meidän mennä eteenpäin? Vai oliko tuomalla vielä jotain? Ei, mulla tainnut olla, että kyllä niin kuin niin päin, ehkä se suositus Tursalle, että jos tykkäät niin mä luulen, että todennäköisesti sitä tulee kuitenkin olemaan vielä lailla lisää, että... Joo, hänä... kyllä mä vielä jatkan tätä sarjaa, ja kattelemaan vähän mihin tämä mennee tästä täydellistä. Jeps, mennään seuraavaan sarjan, joka on Udon Kunin Kiniro kemari. eli Crunchista löytyy niin pokos Udon World, ja tota, siinä on kyse siitä, että, että tämmönen kojun pitäjän poika tulee, on lähtenyt niin kuin Tokioon, koska se ei halua periä tätä Udonkojua, niin se on lähtenyt Tokioon tekemään muita hommia, nyt sen Faija kuoli, ja Udon kojua ei pitä enää kukaan, niin se tulee käymään sen maalla, maaseudulla, missä se udonkoju on, ja sitten kun se menee sinne ravinteliin, niin se löytää sieltä tuota pienen poikalapsen, ja alkaa hengaan sen kanssa, kunnes saa selville, että tämä pieni poikalapsi onkin niin muotoaan muuttava tanuki, ja sitten tästä tulee tämmönen, koska sitten siinä vaiheessa se jää sille silleen, että okei, okay, no tämä on tanuki, niin kai mä voin vaan pitää tämän, ja sitten ne alkaa hengaan samalla tavalla, kun nyt hengataan Baraka monissa ja useakin dropissa, ja Ama-amato Inazumassa ja ehkä Jotsubassakin. Eli tämä on taas tää sarja, joka on kaikkien lempisarja, että on yksi huoltaja isä ja pieni lapsi, mutta tällä kertaa pieni lapsi onkin poika ja Tanuki. Niin no tämmöset sarjathan nyt on silleen kuitenkin kaikkien lempärät. Jotenkin ne on aina niin sympaattisia nähdä, kun semmonen pikkusen avakvardi jäbä joutuu tulemaan toimeen sen höpsön lapsukaisen kanssa. Nyt tässä on tietysti tää pieni fantasiaelementti mukana, mutta ei se mun mielestä sitä millään tavalla itsessään pilaa. Pikemminkin se on ihan hauska uusi tämmöinen koukku tähän hommaan, mä odotan, että mä ne todennäköisesti avaa sen udonkojuun, niin päästään siihen vielä mukaan, mikä oli aama inasumassakin. Onneksi mun kanssa näistä sarjoista keskimäärin aina samaa mieltä on tursa, onko maistunut? Valitettavasti tämä on varmaan vähiten mulle näistä, mitä voi nähnyt. Jotenkin tämä ei ole vielä lähtenyt käyntiin, tai huomioon, että on vain 12 jaksoni sarja, niin mä toivon, että viimeistään ensi jaksossa se oikeasti avataan se udon shoppia ja värikäs hahmokaarti mukaan ja sitten sit alkaisi olla kivaa, jotenkin tämä on niin nuori tämä kakarta että jotenkin semmoinen se ei ole edes niinku silleen kuin kunnon oma hahmosa, jos se on vaan tommonen elukka niin se oli kyllä vähän jotenkin musta aina silleen on ollut hauska se niin kun kunnon kommunikointi niiden lasten kanssa, kun ne sanoo kaikkea höpsöä ja se on ollut aina kivaa, mutta nyt kun poko on niin pieni poika, että se ei oikeastaan hirveästi puhu mitään, enemmän vaan toistelee jotain juttuja, mitä tämä mitä jäbä sille opettaa, niin ei se mun mielestä ole ihan niin kiva kuin olisi muissa. Joo, mutta ei tämä silleen, ei missään tapauksessa ole mikään huono sarja, että mä vaan otan sen se menoa päälle, että mä toivon just semmoista hauskaa, että siellä olisi paljon hahmoja vieraillis ruokapaikassa sun muuta. Niin. Joo, Barakamonissa oli tosi hauska se maalaiskylä, ja siellä oli kaikkia hauskoja tyyppejä, niin toivottavasti tälläkin kertaa. Nyt me ollaan nähty, nähty tämmönen OL, Office lady tyttö jonka kanssa toivottavasti tulee jotain romanssijuttua ja sitten on nähty tämmönen. Vanha lapsuuden ystävä, joka on hankkinut Jep. lapsia ja leikannut tukkansa. Ja jos tällä menolla jatketaan, niin mä oon kyllä ihan tyytyväinen hahmokaartiin, mutta kyllä ne ehkä voisi alkaa jotain pikkuhiljaa tekeenkin. Jep, just jotakin Barakamon tyylistä toivonkin tätä sarjalta. Barakamon oli ehkä enemmän huutista. Joo, ei, ei ehkä just silleen, niin, niin huutista, mutta just silleen tiedäkö, että on enemmän hahmoja paikalla ja Joo. vähän ois enemmän menoa päällä. Mutta ei, ei juurikin, ei silleen huutis mennä tavalla vaan. Joo, mitäs pojat? Jo. Äh, katoin ensimmäisen jakson, mutta tota, en niin hän kuin kun varasti laskin maahan, että rajotin ystäväni Walterin tuossa niin neuvosta tällä kaudella sarjoita, katon välttääkseni mielettömän backlogia. Tää sitten ei vaan selvinnyt sieltä leikkurista, ei mulla mitään varsinaisesti valitettua. No, ehkä tuo poko ei nyt ihan mulle sillä tavalla napannut, että ehkä se pieni eläimellisyyden elementti, että niin kun en oikein tiedä miten sen kanssa kommunikoida, niin sitä ei siinä mielessä ole ilo katella, mutta niin mulla ei oikeastaan mitään epäilystä, että kun tämä olisi tosi hyvä sarja ihmisille, jotka osuu paremmin sen kohde ei vaan oikein mulle henkilökohtaisesti napannut. Okay. Saat anteeksi. Mites nailo? On tosi mukava. Mukavat fiilikset tulee. Ihan samat kuin amaamat inasumassa. Joo. Tässä on kanssa, kun sä niistä ilmeistä ja hymyistä, niin tässä on kyllä ilmeitä ja hymyjä, vaikka muille jakaa myös. No, tässä on liikaa pouttei, ne, ne ei oo se mun juttu. Mut siinä tasoittaa mukavasti, kun on paljon kolmiosuita. Ne on hyviä. Kaikki tykkää niistä. Mutta nii, sitten ruokajuttuja odotellessa. Se, se oli se Oma-Oma inosmassakin se kiva juttu, niin, jos se tulisi ruokas, tässäkin. ni. Niin. Joko sä oot tehnyt niitä ruokia? Ei. Mun ne aina, niitten, onko se niiden sivuilta vai hän hän löytyy, ne kaikki reseptit, mitä se sen tytön äiti on muka tehnyt niille? jokainen voi itse kotona yrittää tehdä. Vähän japanilaisia limaruokia. Kyllä, mm. kyllä. No udonkin on noista nuudeleista varmaan se kaikkein limaa se voi kuule, cool, kun Japanissa otti Viel... joo, tää on vielä Udon ravintola tässä, ja sitten mä rupesin poikaan kanssa juttelemaan, että voi pojat, kun mä oon maistunut just Bukkake udonia, joka on vielä tupla limaate. sitten ne tarkesi tuossa sarjassakin hetkenpä, että oli juurikin Bukkake Udon erikoistuvaa tää ravintola niin... En mä muista, oliko se ravintola, mutta se oli se ensimmäisen jakson nimi, ja ne oli siinä, kun ne ah, jotain niin, niin, se sen se kaverin kanssa. Joo, niin... Siellä no, oli joo, limat. traumaattiset flashbackit. Mutta joo, Nio muuten tehtiin Udonia, että sikälihän tämä on niinku vaan tämmöistä noloa kierrätystä kaikista vanhoista hyvistä ideoista. Jep. Mutta mukava ja lämmin, lämmin teos. Näitä nyt aina kattoo mielellään, vaikka, vaikka oltaisiin taas maaseudulla ja vaikka taas tehtäisiin ruokaa, niin en mä kyllä yhtäänkin uutten. Kiva kattoo joka viikko. Teepä siitä sen enempää. Mennäänkö me eteenpäin? Päivän viimeisenä suositteluna meillä on Matsuno Isetta, joka Öö, mä oletan, että se kertoo jostain about sellaisesta. Mulla saattaa mennä jotain tässä vähän pieleen, mutta tota, siinä on niin natsei, jotka yrittää vallottaa tämmöstä jotain pientä valtioa. Ja sitten valtion prinsessa on ilmeisesti tämä no. toinen päähenkilö, joka johtaa tämmöistä niin puolustustaistelua niitä natseja vastaan. Ja sitten yhtäkkiä sieltä ilmestyykin isettan lapsuudessaan tutustuma tämmöinen punatukkainen noita joka sitten pystyy taistelemaan myös tässä sotimaan myös näitä natseja vastaan. Ja siihen asti nyt on päästy, että on nähty se, että että pystyy kokonaisen tankkipataljoonan, nyt tuli varmaan väärä mutta tankkipataljoonan pistämään paloiksi noituuden taijan avulla. Menikö about silleen, mistä tässä nyt on kyse? Aika lailla. Muistaakseni se on Itävalta yrittää olla se valtio, mistä se on, mutta sillä ei varmaan niin väliä ole. Maantieteellisesti se sijoittuisi siihen jo Itävallan paikalle, tosiaan siis se, mitä Walteritus äsken ehkä ihan maininut, on, että tämä on käytännössä aika sellainen, otetaan Eurooppa ja toinen maailmansota, ja sitten nimetään kaikki uudelleen, mutta jutut etenee melko samalla tavalla, että niin sanotusti ohut vertaus kuin ohut allegoria. Joo, aika blatantisti nämä on suoraan Saksa että ei, eihän siinä ole. Saksakin on vaan Germania tuossa, ettei ne on hirveänä eikä yrittänyt vaihtaa niitä nimiä. Nimet on itse asiassa vaihtettu niiden maantieteellisen sijainnin mukaan. Siellä on niinku Livoniat ja tällaiset. Sitten ne alueet on sen nimisiä ja sitten ne valtiot on vaihdettu sen nimiseksi. Okay. Sillä lailla kun se toimi. Joo. Joo. Joo, Germania taisi olla joku vanha roomalainen nimitys sille alueelle. Niin. Gorin varmaan tietää. Olihan se muuten nyt kun mainittat, ainakin jos muistan oikein. Sieltä tulee vihaiset gorimit niskaan. Mutta joo, se mistä mä tässä sarjassa on tykännyt on se, että no, mä lähdin tätä kattoon ihan vain sen takia, että tässä on tämmöinen sarja, missä on noiti ja ehkä tyttörakkautta ja sitten mä tartuin siihen ja no, mä en ole mikään sotajuttujen ystävä silleen, mutta tässä on se jo on esitetty tarpeeksi selkeästi ja toi päähenkilö kaksikko jossa toinen on tämmöinen kunnon komentaja prinsessa ja sitten toinen on vähän tämmöinen niin kuin ikuista kiitollisuuden velkaa kokeva arempi noita tyttö, joka kuitenkin pistää kaikki palasiksi. Niin jotenkin siinä on ollut tosi, tosi jännittävä se meiningi tähän mennessä ja sitten se toteutus on ollut tosi vahva, että niitä taistelukohtauksia on ollut ihan siisti katsoa ainakin siinä vaiheessa, kun noita tulee ja pistää kaikki palasiksi. Et muutenhan se onkin ollut sit semmoista politiikan paskaa jauhantaa ja jotain realistista sodan käyntää, joka ei kiinnosta yhtä. Mä just mietin, että miten se jatkuu, se kakosjakso, että se pysyisi siinä mielenkiintoisena sotahommana, eikä se hylkää sitä ja sitten se olisi vaan sitä, että tytöt se pöilee ja unohdetaan koko sota. <hysyntilöksi> että onko se niin kuin, pysynyt sinä, että se oikeasti on se sota, se juttu siinä sarjassa. Kolmosjaksosta ihan iso pätkä käytettiin siihen, että ihan vain näytettiin sitä sodan touhuilua siellä Sille, että nämä päähenkilöt ei ollut sinänsä vielä mitenkään mukana, vaan näytettiin vain, että tämä on nyt ihan perseestä ja sitten isetta tuli ja ratkaisi sen, tavallaan sen tilanteen, sen sotatilanteen prinsessan kielloista huolimatta, ja pisti sen ne tankit palasiksi. Kyllä ne, se sotahomma on siinä ihan selvästi mukana. Jees. Vois jatkaakin varmaan. Voi tursa. Mua vähän mietityttää, että katot sitä sarjaa, ja tää on se, mistä no, mutta mulla on ihan sama. Muut ongelmat nyt sitten on se toissijaisia, kun kaikkein tärkein on tää, että kunhan pysyy aihe siinä, missä se alkukin. Joo, ei, ei siinä mitään, jos, jos olette siitä molemmat huolissanne, huvituin vaan, kun tavallaan mulla se ei oikein käynyt sillä tavalla mielessäkään. Oli liian, liian näköisiä tyttöjä alkupelua. Joo, mä itse justin tässä ennen kuin aloitettiin kästi, niin kakkosjoksen ehdin katella mutta kolmonen jäi näkemättä. Ja siltä pohjalta saatan olla pikkasen outdated, mutta ehkä ihan pikkasen pitää sun kanssa valta rahastaa, riitaa sikäli, että Joo. Öö, toi... Pää, no niin siis voin että politiikkaa ja sotajutut, ne on mulle ihan fine. Mutta tota, kaksikon dynamiikassa ehkä on sellainen juttu, mikä ei nyt ole ihan niin omaan mieleeni, että tota, kun isättä kuitenkin on noita ja se on tosi iso juttu, se on mantere ainoa ja no sä tosi, tosi just kerroit ja Sarja itekin on kyllä tehnyt aika selväksi, että se saa aika kaikenlaista aikaa, niin ehkä mua vähän harmittaa, että siitä puuttuu kokonaan sellainen tiet, vaarallisuusfaktori, että niin kun tämä tyyppi pystyy tapomaan kaikki, kenen puolelle se asettuu. Se, kun tavallaan siellä silmänräpäyksellä, kun se avaa silmänsä, se omaksuu tavallaan tosi sellaisen alistuvaisen asenteen prinsessaa kohtaan, ja ei ollut tavallaan mitään epäselvyyttä, että tämä tulee perinteisen japanilaisen niin tapaa seuraamaan tätä hautaan asti. Että se ja sitten kun yhdistää siihen, että Noi natsit on estetty aika yksilitteisen kamalina tyyppeinä, ja sitten taas prinsessan valtiossa on kaikki oikeastaan tosi hyviä isämaallisia ja uskollisia, niin en mä sano, että tää on paha, mutta mä ehkä kuitenkin kaivannut vähän vähemmän sellaista, tota, että nyt tässä on nämä hyvät tyypit ja nyt on pahat tyypit. Ja... Joo, kyllä mä sen U tavallaan voin allekirjoittaa tietysti tää tota käsikirjoitusjäämä nimeltä Hiroyuki Yoshino, joka tunnetaan muun muassa sellaisista mestariteoksista kuin Guilty Crown, niin sitähän ei varsinaisesti tunneta niin hieno varasena tyyppinä, vaan kaikkihan tässä on niin kuin tosi täysiä. Mun mielestä on ihan kiva, että ne vaivoitu perusteleen sen, että minkä takia se on se niin kuin noita tyttöä heti sen päähenkilötytön puolella, koska siinä oli se takauma juttu, jolla tavallaan saatiin sormen napsautuksilla hoidettua se, että meidän ei tarvitse niin rakentaa tätä suhdetta, vaan niillä on se suhde jo valmiina, ja en mä koskaan silleen, mä oon jotenkin aina tykännyt tommosesta parivalkoista, jossa toinen on tosi pätevä komentaja ja toinen on tosi pätevä niin muuten vaan, niin vaikka taistelijana nyt, Sitten tulee jotenkin tosi vahvat Legend of Galactic Heroes vibat, vaikka tää sarja ei muuten mitenkään muistutakaan mua Että Et jotenkin, ja se mitä sä puhuit noista natsihommista, Et ne ei ole ollut hirveän kivoa, niin jotenkin mä en oo ihan varma, onko se niin tarkoituksellista, mutta kolmosjaksossa, kun se isetta tosiaan tappaa ne kaikki natsit, niin siitä tulee jotenkin niin vahva semmoinen kunnon teurastuksen maku, että niillä ei ole niinku mitään mahdollisuuksia, niillä ei ole niinku kirjaimellisesti mitään mahdollisuuksia sitä noitaa vastaan, niin sitten tulee jotenkin semmoinen fiilis, että, että käy jopa niitä natsiaakin vähän säälliksi, tai miten se aattelee, että se ei tunnu siltikään reilulta, vaikka ne natsit on esitetty maailman kurjimpina tyyppeinä. Tietysti se voi olla vain semmoinen kans ajatus siinä, että eihän ne sotilaat nyt tietysti ole syyllisiä siihen, jos ne komentajajäät on natsisikoja, niin kuin on tapana sanoa, mutta... Hmm. Kyllä mä voin nähdä, että toinen ongelma mun on mun tosi kiinnostava konsepti ollut tähän mennessä. Joo, ja mitä nyt sanoit tuosta kolmosjaksosta, niin saattaa olla, että se paikkaa muutaman mun valituksen aiheeni kanssa, että jos isetta on vielä pätkiin niin pahat natsit siitä huolimatta, että prinsessa sanoi, että äläpä näin, niin mm -hmm. se nyt tietysti, että yksi juttu, mä kaipaisin enemmän, että isetta näytetään nyt omana hahmona, että se tähän asti on ollut tosi kiinni tuossa prinsessassa ja sillä niin en ajateli mitään ennen kuin hän avaa silmänsä. Tavallaan se ei ole saanut tilaisuutta olla oma itsensä. Joo, nyt toi on ihan jees, just kun se kolmas lähtee siihen, siihen suuntaan, että isetta, saa, is, isetta tekee omimpää juttuja vaikka prinsessa kieltä, niin kyllä se tuo siihen semmoisen lisän siihen dynamiikkaan. Ja lisäksi siinä sotakohtauksessa seurataan semmoista silmälsipaista jääbää jonkun verran, että mietitään, onkohan ne tekemässä siitäkin jonkun tärkeän joka on just ihan kiva, että se nyt ei ihan kuitenkaan niiden kahden jäbän sarjaksi sarjaksia kokonaan vaan saadaan sinne yksi. Nerdin oloinen rilli kake mukaan vielä. Joo, tällaiset mun mielestä auttaa, jos on tuollaisia sivuhenkilöitä, joista voi huomattavasti enemmän jännittää, että tuleeko tämä selviämään tästä sotkust pois vai ei. Joo, mun mielestä jotenkin on ollut vaan tosi, niin kuin... mikä se sana on suomeksi, jos on niin kuin gripping, onko se niin kuin mukaan stempaava. tempaava. Joo, se voisi olla ihan hyvä Semmoinen, joka vetää niin katsomaan sitä ja tulee koko ajan semmoinen tunne, että mitä hän tulee tapahtumaan seuraavaksi Animes aika harvoin tapahtuu jänniä juttuja koko ajan joka jaksolta, ja tietysti yhteinen ystävämme Madu on aina, koska se on Guilty Crownin kovin fani, niin se edelleen etsii kaikkia sarjoja, jos koko ajan tapahtuisi jotain, niin tämä on mun mielestä just semmonen sarja, jos koko ajan, niin kun... koska se on originaalisarja, niin se et koskaan tiedä, mihin suuntaan siinä juoni on menossa, niin siinä on koko ajan jotenkin semmonen jännittävä fiilis, mitä hän tässä tulee käymään. Eikä ole yh ihan yhtä niin käsiin levinnytty kuin vaikka Guilty Crownit, ja missä mustoi ollut mukana KDGSissä, ja Jossain... Eikonokwaser. No ei, ei syytetä siitä, koska eikö se oo mm -hmm. perustu manga? Se teki sen mangan. Hiroiki Yoshino on sen mangan alkuperäinen <laughs> luoja. Okei, okay, se on syyllinen kaikkea. tässä sarjassa onkin Ka annettu. Okei. Okay. Oliks isettästi jotain muuta vai menneekö? Kyllä mä voin siitä pari sanoa. Sanoo. Kerro. Te olette ainakin suututtanut lihakunkari nyt pahanpäiväisesti. Te olette sanonut niitä sotilaat natseiksi. Niin, kun ne ei virallisesti on natseja, niin ei saa sanoa vai? No, kun ne ovat vain sotilaita. Natsit no, on <tos> puolueen jäsen. <tos> hai hai. Niin, ja no. <tos> Sitten itseä nyt vähän se ongelma tuossa, kun just se ylivertonen noita hoitaa siellä kaikki hommat. Se on vähän sellaista... Sitä, sitä ongelmaa ei tullut vaikka Junke-tsun on marjas. Se niin tuntuu mm. paljon helpommin hyväksyttävältä, että ne on niin kuin se satavuotisen sodan luona, ja että siellä on niitä noitiin monta, ja sitten ne yrittää mahdollisimman vähän tulla mukaan siihen konfliktiin, mutta sitten tuolla on vaan tämmönen ylivertainen isettäisen Neuvostoliittolaisen torjuntapyssyn kanssa tuhoamassa kaiken. <laughs> Joo, siis kyllä mä näen, että se ongelma voi tosiaan alle että jos se isettä nyt on oikeasti vain ylivoimainen, ja voi ratkaista kaiken, mistä se konflikti sitten edes tulee tässä sarjassa, mutta eiköhän ne siihen jotain keksi. Voin vielä lisätä tämän verran, että Ilmeisesti itse nyt on sitten kyvyltä ylivertainen ja sitten tämä prinsessa on ollut vähän sellainen että oikeastaan se on ole sanonut yhtä ainoata, sanonut tai tehnyt yhtä ainoata juttua, joka ei olisi jollain tavalla sellainen tosi majesteettinen ja elegantti ja inspiroiva ja alleviivannut miten hyvä ihminen ja hyvä johtaja se on. Hmm. Kaipaisin ehkä vähän inhimillistä heikkoutta siltä myös, mutta no, that's just me. Toivotaan, että tulee. Joo, no, siis joskut tietty tykkää, että päähenkilöt on tosi kompetentteja ja hyviä kaikessa, että ehkä mulle tulee enemmän sellainen narratiivinen tunne, että se ei voi tehdä vääriä päätöksiä tällä hetkellä. Niin tota. Joo. Ehkä mä en, välttämättä, mä en tarvitse välttämättä sitä, että se tekisi jotain väärin tai että se tekisi vääriä päätöksiä, mutta jos siinä näytettäisiin edes sitä, että se kokee paineita tästä tai että siinä näytettäisiin silloin rankkaa, niin se mun mielestä ajaisi jo sen asian mulle. Joo, Joo kyllä olisin tyytyväisempi heti itse ehdottomasti. Mutta taas sama juttu, että valituksesta huolimatta, kyllä mulla on ollut hyviä hetkiä tämän sarjan parissa tähän mennessä, että ei, ei, niin kuin, en kadu, että poimin. Jeps, mennäänkö me sitten lyhäreihin vai oliko jollain vielä? Jos jokainen antaa yhden poiminnan lyhäreistä. Saanko mä voin aloittaa kakuen Handsomista? <laughs> Kerropa meille kakuen hänsomista. Siinä on meidän pääjäbä, jolla ei ole silmiä. Sitten tota... Menee tänne kouluun nimeltä Baramon High School ja siellä on kaikki tosi komeita miehiä, joilla on tosi jykevät leuat, sitten se käytännössä siellä käy koulua ja sitten ne yrittää iskeä sitä ja se on vähän hämmentävä teos. siinä saa huutista pelkästään siitä, miltä se näyttää. Joo, se on hassusarja, koska se koko tavallaan se, se ehkä on vähän se ainoa vitsi siinä, että ne on piirretty niin höpsösti, mutta, mutta se on aika hyvä vitsi kuitenkin. Mä en, mulla ei oikein riittynyt. Eka jakso oli vielä hauska, mutta sitten kun se on vaan se, että okei, tämä on piirretty höpsösti, mutta ei saa mitään muuta, sitten ei, ei tullut tarpeeksi huuteksi. Uusimmassa jaksossa oli jo vähän semmoista, että, että niiden käytössä oli myös höpsöä, joka sopisi hyvin siihen höpsöön tyyliin, mutta ei se tietysti. Niin. On se ollut hauska. Joo. Sanotaan nyt, sijoitun ehkä sitten niin kuin, sanotaan nailoja tursa välimaastoon, että... Mulla on sanotaan, että ihan hassuja hetkiä, mutta en mä siltä ehkä mitään erikseen kehuuttavaa löydä, mutta katto kuitenkin, ei siinä mitään varsinaista viikaakaan ole hassu vitsi. Ja kyllä se vielä tähän asti on niin kuin pysynyt hassuna. Joo. Nyt kun oot siinä äänessä, niin kerroppa oma lyhärisuositus. No jos mä sitten, täytyy sanoa, että mun omiskirjoista ei ole kauhean hyvä lyhärikausi, että niitä on ollut parempiakin, mutta jos mä sanon vaikka ton... Kiitaro Shonen, no joo, kai enikki, se on ollut ihan fine. Tiivistäpä meille, mistä siinä on kyse? Siinä on tota, nuori poika, joka, en varmaan onko se juttu, että se näkee henkiolentoja vähän niin kuin Natsumi, johon varmaan päästä, jossain välissä, vai tota, näkeekö kaikki niitä, mutta siellä on nuori poika, joka on tekemisi noiden jookaiden kanssa ja sillä on tollattinen Sashikin Varasi, melkein kirjaimellinen kodin hengetä tyttönen siellä. Ne on vähän niin kuin päähenkilöt ja se on tosi lyhyt sarja. Ei siinä ole tähän mennessä paljon muuta tapahtunut kuin että sieltä on tullut erilaisia jookaita perseilemään, mutta niin ottaa huomioon, miten absurdeja-otuksia on, niin ihan hassua katsottavaa. Ja sillä tavalla ihan mukavaisa henki siinä. Ei mitään kovin erityistä, mutta tosiaan kyllä se tällä kaudella on niin paremmasta päästä helposti. Joo. Mennäänkö me suoraan Tursaan, vai haluatko joku lisätä jotain? Onks kukaan tietysti kattonut sitä? Mä katsoin yhden jakson, mut mun mielestä se ei oikein ollut mimmonenkaan. Vähän samat setit, mä katsoin kanssa yö ja en mulla jäänyt sitä, en mä oikein muista enää, mitä siinä tapahtui, Siinä oltiin sotasilla ja sitten sit kaikki tekikin rauhan lopussa, kun paljastui, että oli pöhköjä asioita vaan sodan taustalla. Joo. No. Tärkeä sodan vastainen sanoma. Tämä on pacifismin sanan saatteja Japanissa. Kyllä. Mites Tursa? No, mä suosittelin jo mun lyhärit aiemmin, niin mä varoitan teitä, että älkää herran jumala, kattoko soulbusteri, koska se oli kyllä ihan järkyttävä. Se, niin kuin, siinä on koko ajan semmoinen mystinen, puoli se, niin puoliruutua peittävä semmoinen varjojuttu, semmoisia epämääräisiä viivoja vaan. Ja sitten siinä aina, kun siinä joku taistelukohtaus lähtee käyntiin, niin siinä ruutuun lentää semmoisia niinku... Movie Maker Veri jotka on silleen, että no ne selvästikin jostakin sample-kirjastosta otettu tai jotakin, ja ne on resoluutiolta yksi kertaa yksi, mutta ne on venytetty 1080 p silleen, että joka ikinen pikseli näkyy, niin se, se on täyskatastro. Kuulostaa ihan hyvältä. <laughs> ja juoni oli joku feitti juttu. Okei. Okay. Se oli semmoinen suosittelu. Joo. <tosittelu> Ja jos mä lopetan tämän, mä en osaa oikein päättää, kun mulla on toi mun rakas Sengoku Jojo Giga, jos, jossa Nobunaka on kukko, mutta mä en oikein tiedä, mikä siinä on hauskaa siinä saada, jos mä vaan name -droppaan sen tähän ja sanoin, että se kannattaa katsoa ja oikein menee tuonne joka jotenkin liittyy Jotsubaan, mutta mä en oikein tiedän miten. Mutta... Siis Jotsubahan muistaakseni rakentaa semmoisen pahvilautikon robotin siinä yhdessä chapterissa ja sit siitä oli ihan massiivisia suosittuja painia sillä omia figuureita ja vaikka mitä tämä vaan on niinku se pahvilaatikko mutta sille on lyöty kissankorvat ja se on korvat. No niin. Eli siinä on onko siinä viisi kappaletta, tämmöisiä kissän korva robotteja, jotka ei kuitenkaan ole kissoja, vaan ne on tullut avaruudesta ja ne ettii tota, palasia niiden avaruusalukseen. Ja... Se, mikä mun mielestä siinä on hauskaa, on se, miten se on visuaalisesti toteutettu, että siinä on niin kuvattu videolle erilaisia tilanteita, erilaisista kuvakulmista, ja sitten siinä on CGI-animoitu Nanyanbot päälle, ja sitten se yhdistelee esimerkiksi silleen, että siinä on oikein elämän kissa mukana, ja sitten ne on animoitu sen kissan mukaan sille että ikään kuin se kiusaisi niitä, ja se ja jotenkin siinä on tosi hauskasti tuotu se live-action puoli, ja se CGI niin toimii, pelittää yhteen yllättävän hyvin suhteen siihen, että aika harvoin näkee laadukasta CGI-tä, mutta tää oli mun mielestä vaan tosi se on tosi nätin näköinen sarja ja siinä on ihan leppoisa ja kiva tunnelma niiden kanssa ja endingistä löytyy Jotsuba sitten jo, koska tämä on lähimpänä Jotsuba-animeä, mitä me tullaan koskaan saamaan, niin vaikka jos ei mistään muusta syystä sitä kato, niin vaikka siitä syystä sitten. Mä haluan vielä lisätä, että tosta Sengoku Choujo Gigasta, että se menee mulla sama kuin sulla, että tykkään siitä, mutta en osaa nimetä miksi jotain, se vissiin tekee oikein. Siinä endingissä ne kaikki mossaa sen biisin tahtia, mä oon varma, että se on ainakin se... Tuota selling point Se on täysin totta. Vois varmaan tutustua, mä en ollut kuullutkaan tuosta aiemmin. Siihen, se sun täytyy se on melkoista huutista, ei kovin hepuli. Ai et, on valmis. Joo. Mennäänkö me sit jatkokausiin? Tursaa kertoo meille meidän tuntemuksistaan Natsumea kohtaan tässä vaiheessa, ei tarvitse varmaan kertoa mistä siinä sarjassa on kyse. Joo, no ei mulla hirveä Natsumeista ole saltoa, koska se on täsmälleen samaa kuin mitä se on aina ennenkin ollut. Että... Eikö on kaikki kehut, mitä se sarja tarvitsee? Niin, kyynelet silmiä joka jaksossa, joka välissä. Joo, sepä oikeastaan, että Natsume on yhtä ihanaa ja lepposaa kuin aina. Tosin se niin kuin hieno bonus, että Natsumen isoisästä kuultiin melkeinpä ensimmäistä kertaa mitään juttua, eli nyt, nyt kannatti seurata kaikki nämä vuodet, tai oikeastihan mä katsoin tuossa kesällä kaikki neljä aiempaa kautta, mutta kuitenkin, Kannotti seurata kaikki nämä vuodet tuota, ihan vain sitä varten, että nyt päästiin tämän äärelle edes pikkasen. Jep, mutta ainut mikä tässä varmaan sitten voi olla erona on se, että kun studio vaihtunut. nyt. Tää nyt on käytännössä samat henkilöt, kuin oomori vaan perusti sukaa ja vei ja sinne mukanaan, niin mä oon kuullut juttua, että tuotantokatastrofit saattaa ottaa tätä sarjaa, toivottavasti ei. Niin, jos katsoo mitä Durararalle kävi, niin... Tässä yep. täs on toki se niinku, hyöty, että Natsume ei sillä tavalla niin toiminnallinen sarja, että ei Joo. luultavasti ihan yksinkertaisesti on vaan vähemmän liikettä ja heppulia animoitavana, niin eiköhän se nyt elämää helpota sen puolesta. Joo, kans pääohjaaja on vaihtunut Omorista nyt koto aiheen, mutta epä se ainakaan ole vielä näyttänyt vaikuttavan mitään tuntuu ihan samalta se sarja vieläkin. Joo, ja nimenomaan ehkä tässä tapauksessa se on paras kehu, jonka voi antaa. Joo, tietty natsume on ehkä ihan mangansa sisällön voimalla porstuttaa niitä eteenpäin, mutta joo, erittäin maistuu vieläkin. Joo, jos mä sit kehun haikkiyta, koska mä aina kehun Haikyuta, että ne on nyt kolmas kausi ja se on nyt yhtä matsi ilmeisesti tulee olemaan tämä koko kolmuskausi, että ne, jotka ei tykännyt sarjasta sen takia, että siinä pelataan liikaa lentopalloa, niin nyt siinä pelataan aika paljon lentopalloa sitten, niillä on tätä vihdoin tätä kunnon rivalijoukkuetta vastaan tämmönen pidempi loppuottelu ja se tulee olemaan kokonaan sitä, Mut se mikä esimerkiksi tosi ykkösjaksossa oli just se, oli tosi vahva hetki semmoinen kuin jokainen jämä, kutsutaan oikein kuulutta ja sanoo jokaisen jäbän nimen erikseen ja ne tulee sinne ja kun ne vetää high-fifet niille tota managerille ja sitten tota niiden valmentajalle ja sitten sille niiden tota mikä se on valvova opettaja, niin vetää HI-FiFT, niin jokaiselle niille hahmolle on annettu, niin animoitu erilainen hi five, että niillä on erilainen tyyli, miten se tekee. Että se on tosi söpö, kun Tanaka tulee sieltä, vetää ensin sulle tosi hellät high fift ja sitten vetää ihan sairaan voimakkaat täydellä voimalla niille kahdelle muulle, niin se on jotenkin niin söpö semmoinen pieni hahmo hetki, ja hi tekee tämmöistä aina niin hyvin, että mä olen vaan ihan hirveän iloinen tästä, ja mä tykkään katsoa sitä lentopalloakin, niin tää on varmaan mulle tehty. Hibike-eufonium on muuten kanssa ollut taas hyvä. Se alkoi vihdoin kertoa, että mist, mikä siinä oli homman taustalla, kun ne aikaisemminkin oli pikkusen sivuttu siihen, että, että minkä takia ne on kiukutellut Mendeen syydessä, ja niitä on niin vähän siellä niitten kerhossa, mutta nyt päästään vihdoin siihen, että mikä siellä sitten aikoinaan meni pieleen, että nyt ollaan päästy tähän tilanteeseen. Tämmöiset suosittelut multa. Kai mä Utapuristakin voin sanoa, että se on mennyt vielä pellemmäksi, kun se on aikaisemmin ollut, eli kai se on hyvä juttu. Oi Utapuri. Ja lupaan niiden nauttia Haikiusta, kunhan mä pääsen sinne asti vielä toi kakkoskausi välissä. Jeps. Mm. Oliks meillä muuta mistään sitten? Oliks näillä ollut joku kakkoskaus? Kai sä haluat uudesta Weeksossista sanoa sanan tai pari. Ai nyt on Weeksoss, mä unohdin sen kokonaan. Se on niin muuttunut, kun se ei ole enää samaa asetti. Siellä on ihan uudet säännöt ja uudet hahmot ja väärät openingit. Oi ei. Eikä niillä ole enää edes ne klemmarin enät vissiin. Ei, niillä on niitäkään. Siellä ei ole enää mitään, mikä teki vikrussista vikrussi. No. Onko se edes hirveätä kärsimystä? On se sitä kuitenkin. Eli kaikki huonoin mahdollinen säästetty ilmeisesti. Ja mutta siinä on tuotu poikiin. Nyt siinä on sarja, missä on sekä tyttöjä että poikia, joka on tuomalle instant pakko ottaa. Se on totta. Millos katsotaan nailla? No mä oon vasta eka jakson kattonut, että pitäisikö se lähteä joen suuhun katsomaan. Tämä on oikein. Ei meillä varmaan sitten sen enempää. Kö? Eipä kai. Heittäkääpäs hyvästinne. Hyvästi. Piti mennä alle kaksi tuntia meni yli kaksi tuntia. Editoidaan puolet pois. Mutta joo, ei sin mitta niille kaikille, jotka tänne asti. Mä oletan, että ainakin joku sellainen on. Antakaa miehen toivoa. Niin kiitoksia, että kuuntelitte. Ja ehkä tavataan joskus uudestaan. Koitetaan saada kästi pystyä vielä joskus. Ei lupauksia. Hyvästi, kuuntelijat. Oli mukavaa. Jeps, hyvästi. Hyvästi. Hyvästi.